Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bilalamin Wa wassalamu wa wa ala asyafil anbiya'i wa muslim Nabi Muhammad Wa ala alihi wa tafih Wa man Wa man itaba'ahum ilayu mizdin Amal Dabukari Jazakumullah wa pada Nara Fogran Adalah ya Adalah mana itu Okay, okay. Ah, ni saya keluarkan pada beberapa ramai. Dan juga pada si usaha uh, iaitu saudara seorang ahmad rashad. Uh, dan juga saya jumpa dengan beberapa orang seperti ah pada ehwa yang, yang berwatak jen. Um, Ini dok asalnya belum kita terangkan. Contohnya tentang bahaya terorisme uh, di negara Islam, bahaya terorisme di negara Islam. Satu uh, tertinggi yang uh, diberikan kepada saya okay. um, Sebelum kita teruskan Lepas ini elok kita memahasikan Beberapa uh, perkara yaitu <tuh> Mula-mula uh, yang datang tadi Tak dengar lah banyak Dari kata-kata rakyat Dan lain-lain yang, yang risau Banyaknya uh, Kira-kata tak ramai yang hadir okay. Bagi saya ini benda biasa ya, Kita jangan risau dengan benda ini dan Nabi Muhammad SAW pun punya dengan risik. Okay. dan kata kata bapa kita la tastar risik lati sadiqi la tastar bi katratil halikin jangan kamu rasa teracuk dengan ramainya orang yang binasa wala uh, astauish jangan kamu rasa sedih ya macam macam katakan in tilati sadiqi daripada kurangnya orang yang memasuki jalan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 ah ada soaleh ah kita ada soalan apa kan sekali jadi sekali dua satu pihak okey jadi-jadi satu masa dulu kan uh, saya kena ah uh, dengan satu pertemuan bagi ya yeah. <tuh> jadi mereka pun pengen bagi ceramah tu lepas tu ah uh, mereka sepakatlah nak buat satu satu kelas Jadi aku kata, okay, apa, lah. yeah. dan, tu, pun kata okey tak waspada dan selepas tu saya pun datanglah pada hari yang di dan dikal ya yeah. alhamdulillah tak dan saya kata dia eh peserta-peserta peserta pertama adalah dia dia peserta kan dia tunggu dia tunggu kat dalam tu dia duduk dia tu ah tolong lagi dia duduk laki perempuan perempuan duduk duduk tak ada wayar dah jadi buat apa macam kita tengok ha jadi pun kat dalam sini kita buka dari deracia daripada kita dulu sembanglah dulu kita rasa apa yang dapat kita manfaatkan okey jangan boleh itu kena hujan Baik, right. ujian yang banyak ni satu ujian ramai lawan ada dia. Ada waktu-waktu macam itu ramai orang tak ada ada waktu-waktu yang datang dengan tak ramai. Okay. Jadi tak perlu kita rasa risau, okay. Itu satu satu ujian yang Allah nak ujikan kepada kita. Baik. Terus pada perincian kita iaitu uh, bahaya terorisme. <coughs> bahaya terorisme di negara Islam. Kalau kita perhatikan perkataan yang digunakan ialah terorisme. Tidak akan perkataan uh, keganasan saya ada tak sebabnya? Tahu tak tadi kan tu. Eh, saya nak cuba tahu melakan. Saya nak cuba mengetahui siapa yang mencipta kaeterisme dan tidak ada bukanlah kekerasan. Jadi fikirnya sikit, saya katanya ah Saya rasa tak ada uh, kan ya. Kita jadi tak jadi, kenapa? Kemungkinan kerana bila disebutkan, sukuanasan di putus leher dia dalam Arabistan akan fikir baganya kekerasan tu mungkin. Kekandasan yang dibuat oleh satu pihak pada pihak yang lain okay. Yang tidaklah merupakan tajuk perkencangan kita Yang okay. itu bukan terrorism Jutuhnya kekandasan agaknya suami Suami-suami yeah. pun -suami adalah isteri-isteri Ataupun kekandasan malam yang menerah okay. Dan kekandasan juga mungkin isteri-isteri uh, pada -isteri suami-suami Kadang-kadang berlaku juga So mungkin kata-kata tidak digunakan Walaupun itulah terjemahan dia ya. Tidaklah Kan? Bukan percaya pula tak? Terrorism Terrorism, cara lain dalam bahasa kita kan? Terima juga Bagus ya Terrorism, uh, keganasan okay. Dan dalam masalah disebutkan sebagai tirhab, tirhab okay. uh, Jadi kita nak tahu sikit apa Apakah yang dimaksudkan dengan Terrorism Apakah yang dimaksudkan yang keganasan Apakah yang dimaksudkan dengan irhab Secara umumnya Bila kita sebut tirhab Okay Uh, kita tengok ada perkataan rasam ni perkataan dalam bahasa Arab Kita iaitu gharar menasai boleh juga kita kira dalam bahasa Arab ya dalam bahasa. So maksudnya sama, ini satu perkataan terminology adalah satu perkataan yang menunjukkan um, kepada ketakutan mewujudkan ketakutan yang dikalangan satu masyarakat satu kumpulan. Okay. dan <coughs> satu masyarakat satu kumpulan yang yang aman yang tenang jadi ada satu usaha mengucapkan ketakutan dalam masyarakat tersebut itulah hari demokrasi yang terganas, atau pun terorisme, atau pun ajaran okay, hebat. Itu yang kita tahu ini melibatkan uh, kekecaman, ketakutan. Itu berapa? Okay. Mungkin usaha ini boleh bergerak okay, sedikit, usik sedikit me -me menjadi besar sehingga menyebabkan sehingga menyebabkan segala yang boleh meragut nyawa. Juga macam yang boleh me, Menjemahkan maluat Dan yang boleh merosakkan Satu benda okay, Merosakkan pemikiran dan juga merosakkan satu benda Ini juga disebutkan Ini adalah disebut uh, peringkat irhab Terrorism yang yang agak tinggi okay? Baik uh, <tuh> Kita teruskan itu bahagian yang pertama Berkenaan dengan syarif Ataupun definiti irhab Definiti um, uh, Terrorism dari definisi keganasan. Ya semuanya adalah alias kepada salah satu, kepada yang lain. Okey. So, kita nak tengok pula dari sudut pembahagian, ada berapa banyak bahagian keganasan? Kan? Ada berapa banyak bahagian keganasan menggunakan kaedah teroris juga? Ada berapa banyak bentuk terorisme? Saya secara umumnya boleh dibahagikan kepada bentuk terorisme ni boleh dibahagikan kepada dua jenis terorisme boleh dua iaitu yang pertama ialah yang berkenaan dengan a uh, terrorism yang berbentuk tancak indera yang berkaitan dengan tancak indera okay. ataupun yang berkaitan yang boleh dilihat oleh tancak indera kita tahu kan tancak pun kan tak ada keluar kan okay. uh, dan antara uh, kalau kita nak bolehkan sikit ya, bukan nak buat macam tu nak bolehkan terganasan terrorism yang berkaitan dengan tancak indera okay. iaitu apa sahaja bentuk keganasan yang dapat dilihat. yang dapat dirasai. Yang dirasai boleh a uh, tangan kita disentuh boleh pegang business, boleh boleh rasa begitu dan juga yang dapat kita dengar. Okay, tentang berlaku sesuatu yang menyebab yang menimbulkan sesuatu ke dan kesarutan. Okay. So, itu adalah yang pertama, bahagian pertama. Bahagian yang kedua ialah al-irhab al-fikri. Al-irhab al-fikri. Ya, okay. terrorism yang berbentuk pemikiran dan yang berbentuk pemikiran. Okay? Dan dengan contoh menyatakan, menyatakan yang akan saya nyatakan di sini, uh, anda semua insya-Allah akan dapat bagi bahawa di antara dua ini bahagian ya, teori yang berbentuk peta graf dan teori yang berbentuk terlebih uh, pemikiran. Okey? ini anti yang rapat. Okay? kita akan tengok nanti bagaimana kebiasaannya bermula dengan pemikiran. Dan berakhir dengan perbuatan. Okay. Contoh bagi uh, televisyen yang berbentuk ancaman Islam. Apa contohnya? Okay. Antara contohnya banyaklah. Banyak antara contohnya ialah uh, menculik. Okay. Antara contohnya lagi ialah uh, menggulingkan satu negara. Okay. Satu negara yang lah, dah terbentuk, yang aman, yang, yang, yang damai. Jadi ada Satu kumpulan yang, yang cuba untuk nak menggulingkan, menjatuhkan negara tersebut. Itu juga. Salah satu ah faham yang pertama iaitu okay, terorisme yang berbentuk pancadera. Okay. Contoh lain ialah um, menyerang kedai-kedai yang okay, menyerang premis pemilik awam ataupun kedai-kedai khusus sama juga lah menyerang kan. Pada mana tempat yang yang sama ada awal atau pemilik khusus yang digelar itu juga secara satu bentuk ah uh, terorisme berbentuk ah uh, pancaderaik atau tak setahuilah pancadera dan antaranya itu ialah antara bahagian yang pertama ialah terorisme dalam aspek harta mewujudkan satu kumpulan bersenjata kumpulan bersenjata yang seterusnya satu kumpulan bersenjata di mana-mana tempat -mana sama ada di selatan yang di utara dia sebab dia jadi merupakan penyebaran satu-satu negara yang telah terbentuk itu juga dikenali sebagai uh, satu bentuk era negara lagi cuba itu sebarangkan ya. saya nak lisan dengan kalian maksudnya, hmm. yang ada, adalah, ini tu ni sejauh senang kan? siap, siap, siap baik, uh, bagian dasar ni tak banyak nyangkut insya Allah, nanti kita akan cuba uraikan, ya tengah lebih lanjut lagi baik, seterusnya ialah uh, terorizm dari sudut penghisciran terorizm dari sudut penghisciran dan saya dah sebut tadi sedikit bahawa terorisme yang berbentuk uh, pancar jalan yang dapat dilihat, dilihat, dilihat ke, kebiasaannya akan selalu bahkan akan uh, merupakan natijah hasil daripada teori yang membentuk pemikiran. Ya. Okay. Uh, teori yang membentuk pemikiran, ya kalau kita perhatikan. Um mengikut royalti yang saya ambil tadi, ada satu buku yang khusus untuk men menceritakan men tentang al Atau ataupun the leader. Dimulakan contohnya sebagai ah uh, Okey contoh yang pertama dia cakap isi ialah pemikiran murtad pemikiran murtad di zaman Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Bila di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ramai orang takut, ramai orang yang cinta, ramai orang yang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ramai orang yang takut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah nampak... bagaimana Nabi Muhammad SAW... ...dapat menyatukan umat Arab... ...yang berkecah belah... ...yang buta huruf berkecah belah... ...yang, yang sering bergaduh di antara satu sama lain... ...dapat disatukan oleh siapa? ...Mu'hammad bin Abdul Abdullah... ...Alaihi Abdullah Salah... ...Wa'isadul Qasri... Jadi ramai dah takut... ...ramai dah takut diri ...untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad... ...Alaihi Salah... ...Tetapi kita perhatikan... ...selepas wafatnya... ...Nabi Muhammad SAW... Okay. Di situ ada yang kelahkan Terrorism ini yeah. Keklahkan terrorism dari sudut pemikiran Di mana mereka pula mengatakan apa? Contohnya mereka mengatakan Kami uh, taat Rasulullah semakin dia hidup Apabila Rasulullah wafat Jadilah ketaatan kepada siapa sahaja Walaupun hatta Seringakan Abu Bakar As-Siddi Yang dilantik sebagai khalifah kepada Rasulullah telah Allah Subhanahuwataala kita taatilah. Ketika taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lain daripada dunia atau lain daripada negeri, jadi kita akan bagimu. Okey. Di situlah Abu Bakar As-Siddiq menghadapi dan agama ini, pemikiran tradisi yang akhirnya Satu pemikiran yang yang merosakkan agama yang aman kan. Tapi dah dah munculkan satu agama yang dah dah dakwahkan, telah sampaikan satu agama yang cukup aman, cukup damai, membebaskan orang daripada pencikaman Penghambaan manusia kepada manusia kepada kebebasan apa uh, penghambaan manusia kepada tuhan manusia. Cuma kita, -kita datang awak kita nak mengganggu dia. Yakitulah yang diharapi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan law maduuni iqalan kana yu'thunuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lafaz itu pada tadi Yes. Sekiranya mereka melarang tidak memberikan kepada aku walaupun satu ekal, satu taji, kan dari orang yang katakan tu, ada tu tu, kalau orang lah, kalau kita dari, macam macam kau itu, macam macam yang jenia, orang mereka jualkan ekal, taji untuk tu, apa sebut tu, ada tu tidak boleh, ada tu tidak boleh, itu apa ada tu untuk kalau, tidak kalau bang, tidak, tapi asalnya adalah taji untuk. Jadi untuk mengikat kaki tu. Ya, okay. kaki untuk yang depan bagi kita jadilahkan. Kalau kaki untuk yang depan adalah hampir seperti kaki uta. kita kita letak sini kat bawahlah dekat bawah, dekat atas. Kan? Okey. Dalaman, mana yang mesti ada lutut putar adalah di tangannya. Okey. Ah, lutut kita ada dekat sini kan. Di depan ada gini. Ini ini kira tajamnya limpa tiga. Tak nampak yang baguslah. Okey. Limpa okay. ini kepada kan. Okey. Yang ini adalah pada dekat sini jadi ini kaki, kaki depan lah. Harapannya kalian, ya yeah. ada. Yeah. Dan yang bawah kan itu kaki lah, masalah. Untuk, untuk tak boleh. Pada tangan dia ataupun pada kaki dia. Pada kaki depan tu pergi ke sini lah kan. Pada kaki yang depan. Jadi bila ini winter uh, tu duduk Ya, yeah. ah. ah. dia untuk dulu. Bukanlah saya nak nampak. Nampak macam ni. Nanti itu ikan, ikan nanti kaki winter. Uh, Jangan. Apa yang dikatakan itu? Eman Eman Akan kan? Akan kita Kenapa dia memakan akal itu? Akan? Tidak Ha? Kerana akan menarang Orang yang berakal akan Akan uh, Dia tidak akan dapatkan dia Terjasa memerhatikan Dia boleh pergi kat mana Tak boleh buat kat mana Tapi orang yang tak ada akan Ataupun akan belum cukup jadi Seperti seorang budak kan Kalau seorang budak terlepas kat ini Dia takut dia mungkin terjurkan sana kan tapi dia tak ada Dikari kita yang terjurkan Tak ada kan? Okay, Maksudnya kita dah ada akan yang dah cukup waras Melarang kita daripada pergi ke sana So epon itu adalah untuk Melarang untuk bangun Dan kelihatan Mereka akan letakkan satu sahaja okay, Yang akan diikat dalam usia yang seekor Yang itu bapak segala usia okay, Maksudnya setua, setua kampung Setua rompongan usia tu Itu, itu syahaya yang ni di, Yang diikat Yang, diikat. yang di tak Macam apa, dia tak diikat Maksudnya dia ni tu ikat. Dia duduk Lain pekat duduk Ustia ni satu masyarakat yang, uh, Satu apa, haiwan yang tertib lah Baik. Kita sikit dekat muka. Boleh tak, Bagaiman, Bagaiman, uh, ya tak boleh. Sama-sama sama-sama cara ni mesti betul. Okey. Baik. Ah apa contohnya? Jadi aku pernah sedih Nabi Allah Subhanahu Beliau Taala one tadi yang digunakan untuk mengikat cinta. Ya. dulu kalau mereka berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi zakat, zaman aku ni mereka tak beri. Kewala okay, pentali itu bapak rujuk tak nak kan? Jadi, okay. akan memerangi mereka. Jadi okay. mereka memberikan kalau saya ya. Dan memeriksa ini adalah satu terorisme. Bukan bawa kait bukan kerana kita. Yang terakhirnya adalah mereka okay. yang cuba mencemari kesucian agama Islam. Kepemikiran okay. yang merosakkan, mengganggu. Kan kita dapat tadi, definisi ira ataupun teror ialah mengganggu satu penting yang aman. Jadi okay. so, ini adalah di antara yang Begitu juga uh, Seperti pembunuhan Omar Odi Allah Dan lepas tu um, Bila Omar Azali Khalifah Omar dekat tegas Omar okay. uh, ada Zohra pula Omar ada Zohra Dia ikut tokat Siapa yang menyalahi Urusan Allah Omar akan gunakan tokatnya okay, Untuk memukul orang tersebut Dan Omar adalah seorang lelaki Yang yang besar keadaannya Bila tiap cakap Omar akan dengar cakap dia Okey, persoalannya kalau kuat dan kalau Omar pukul, kalau dia kena pukul dia akan terasa sakit. Ada agaknya di kita so, kalau pukul Omar ni Omar tak takkan jawab pun kan. Okay. tapi Omar okay. kalau dia tala asma' dan kalau dia parah atau jahanam. Okey. Kalau dia cakap, sama cakap Omar dia dah jahanam ni. Dia dan kalau dia pukul, dia akan menyakitkan orang yang dipukul. Akhirnya Umar Rasulullah wahai Nabi oleh uh, di di bulong oleh Abu Lu'lu'ah Al Madjusi. Jadi okay, ini merupakan satu bentuk pemecahan. Okay, ini satu perlawanan lah. Jadi okay. Umar Omar sebagai perlawanan. Di bulong Omar Rasulullah Alaih Al Khalih satu al yang cukup adil Tidak ada yang lebih adil selepas uh, uh, berbanding dengan yang lain-lain. Omar -lain, adalah terakhir ahli. Setelah lepas Abu Bakar okay. dan uh, bersama dengan tukulan perasa Abu Abu Lu'lu'a al-Majusi, bunuh orang Ni yeah. dan dia nak lepas sendiri dia 50 juga 7 orang lain. Jadi mulakan kisah yang ada dua dua mata kan. Jadi kita kena ke pun kena segi personal. Jadi senang nak lari sini personal sini kena sebab cuma angkat dekat semua hati. Okey, kebanyakan nak semua hang sama dengan orang lain. Sebab tu dia pun bunuh di sini pemikiran yang eh uh, terorisme di sini ialah bagaimana kita dapati aliran satu aliran eh? satu aliran yang dinamakan sebagai Syiah atau Rafidah. Mereka mengakungkan Albu luk lu'ah Al-Bajis Cukalah anda Type saja A, B, U Luk lu'ah al Apa dia? Apa dia? Konsortiat Komah atas itu kan? Konsortiat komah atas Lepas tu luk Alih anda Bahawa Lam Lam Wow, yang ada Hamzah Lampau yang ada Hamzah Dan damar bukak Tekan Abu Dulu'ah Akan anda lihat dalam internet nanti Apanya Kubur Abu Dulu'ah Yang diagung-agungkan -album Oleh Tuhan Syah Ya Tuhan terdapat Dan dia telah membunuh Omar Dia telah khattab Satu perkara yang tidak boleh tinggal Oleh Ahli Sunnah Orang yang mengagungkan Sunnah Nabi SAW Bagaimana mungkin uh, Menerima Pembunuh Omar Sebagai Pahlawan kita hanya boleh memahaminya sebagai seorang ahli ya, teori. Eh kan, menurut Omar teori siapa yang melukong perbuatan teroris ni maka itulah dia ya, psikotik al-irhad. Sebab al-irhad Al sering ada nisbat pemikiran. selepas okay. hmm. itu sikit kita nak ciptakan tentang pemikiran atau al-irhad. Ah teori pemikiran ya. Apa yang berlaku di zaman Uthman radhiyallahu anhu? sejarah sejarah Islam adalah sesuatu yang cukup penting bagi kita. Okey, tapi kita tak nampak kita sebagai orang Melayu. Ada orang Melayu terlibat tak? Ya. Jadi sebagai orang Melayu, ya, negeri-negeri tu tak ada dia tu. Negeri-negeri tu, struktur-struktur dia ni. Tak apalah, kita kata okay. Melayu bagi itu buat Orang Melayu, Kalau kita tanya nama dia, dia kata nama Ahmad. Dek boleh anggap macam tu lah kan. Ha. Dek dalam salat di darat dekat. Okey, mari tahu. Tapi situ je. Betul. Siapa kat sini yang kenal eh tokoh-tokoh itu ni, kan? Ah, boh yang boh yang. Siapa kat sini ingat nama-nama boh yang ni? Satu, dua, tiga. Hai, pandailah. Ni lah baru buat. Okeylah. Boh yang. Siapa yang kenal eh kreatif boh jadi, Dan Great Klien Fahadil kan Solah Siapa ha, okay. yang ingat nama uh, Great Klien ah, ha, Tengok, tak ada orang kan Tapi tak, kalau, kalau tak, tak, tak angkat ni tak tahu Maksudnya tanya lagi lah tu Great Klien Fahadil kan okay. ha, Tapi kalau kita tukang lah Biasanya dia akan hafal 10 Lepas 10 tu baru diukur Ini orang dia lah biasa Dia akan 10 ha, Nama aku Ahmad bin Muhammad Sampai 10, nanti dia 10 tu kita tu lupa je. Ya dah. Sebab lupa aku. Dia takkan lupa pada yang keenam ke, ke tujuh yeah. tidak. Ya kita takkan lupa pada yang tu apa? 1, 2, 3 tu tak pada kita, ayat kita, yang keempat pun kadang-kadang ramai tak tahu. Okey. Ah ada tahu pun yang kelima dah tentu yang kena, nak tahu tak Tapi dia akan tahu lah yang pertama iaitu Nanti Adam alaihissalam. Tapi ingat Ini kan isu kita tak cinta yang sini Bagaimana pentingnya sejarah okay. Dan apabila sampai ke zaman Osman maklumat, maklumat, Berlaku satu, satu lagi Terrorism dari surat pemikiran Yaitu pemikiran yang dibawa oleh Abdullah bin Saba' Orang Yahudi yang mendakwa dia masuk Islam Dan dia telah berlega-lega Di negara-negara Islam macam namaku, Ataupun negara Islam Mesir, Sudan dan sebagainya okay. Untuk nak menyebarkan pemikiran-pemikiran Yang bosak okay. Dan dia berjaya akhirnya uh, Menyebarkan Okay, zaman Osman, orang yang mewanhu zaman yang cukup adil, okay, dan zaman yang cukup luas ya, dengan pemberian-pemberian, okay. ada yang nasibnya harta cukup banyak. Osman seorang khalifah yang adil, walaupun dia agak lembut perbadean, orang orang yang mewanhu. Baik, datang yang kedua ni sama, dia juga dia apa? Dia yang huli, jadi apa? Dia juga membenam, meranculkan uh, fikiran-fikiran orang yang agak jauh. Beda ya, daripada Medina, daripada kota Islam, dan akhirnya dia berkeyak untuk membawa satu kumpulan atau berdua kumpulan ke kota Mekah untuk berwasiat kemudian pergi ke Medina dan di sana di kupongnya Oma, di kupongnya Osman, Nabi Allah dan akhirnya mereka telah mumpuni Osman, Nabi Allah okay. Alaih. Yeah, cukuplah yang cukup aman, soal yang cukup adil, yeah, dengan negara yang aman. Jadi cuma berlakunya Okay. Pembunuhan ke atasnya yang berdasarkan Pada terorism kekandasan Yang hal dari sudut penjelidat Dikatakan Omar, uh, Osman tidak adil Osman tidak kasi okay. Macam-macam ya, ya, Yang dilopat Yang diletarkan kepada Osman Yang telah dijawab oleh Abu Bakar uh, Ibn Arabi Sikit as-sikit as-sikit ya. uh, itu dan lepas itu Teruah uh, pula Kumpulan uh, kawarij okay. Yang membuat masalah pada adil Yang membuat masalah Lepas dibunuhnya Osman mereka memaksa Ali untuk menjadi Khalifah. Ini pun satu satu apa uh, irhat ataupun uh, usaha untuk nak menimbulkan ketakutan, ketakutan dalam fikiran untuk jadi Khalifah. Boleh tak dipaksa-paksa? Boleh ni dipaksa-paksa? Tak boleh kan? Jadi manusia ni taruh dipaksa, manusia dia mesti lari, mesti lah mempunyai apa-nya uh, keinginan, keinginan adalah perisai manusia. tak? Okay. Tapi kali itu memang sudah tentulah berada di bawah kinihan Allah SWT juga. Kami boleh tak di di, di, di seorang yang menjadi khalifah? Tak boleh. Nanti mereka telah melandang. Nanti kata sebut mereka telah memaksa Ali menjadi khalifah dengan pedang yang lebih Kalau kau tidak menjadi khalifah maka kau akan ikut. Okay. Kalau tak terima maka kau masuk kubur sampai Nanti, kau akan mati. Kami akan bunuh muka. Jadi ahli bertakhta untuk menjaga keadaan kalau tak ikut 1990 atau 2012 atau 2012 tak kita itu diterima dan ialah <tuk> kita sikit itu bagaimana pemikiran dia membawa pemikiran yang betul-betul hak ataupun cara membawa kepada perincangan pengguruhan dan sebagainya okey cukup itu sikit baik <tuk> cara kita dah tengok dah sikit dan kita dah tahu sebenarnya sebanyak eh sikit itu sebab sedikit berkenaan dengan uh, terorisme dari sudut keganasan dari sudut fahari uh, darat yang dapat dihalah oleh pencandra keganasan yang berbentuk pemikiran. Okay, kita dah dapat lihat kaitan di antara dua ni. Keganasan, terorisme dari bentuk pemikiran jasanya dia akan me me me me apa? Menyebarkan apa? keganasan dari sudut pencandra. Okey? Bila faham tak? Baik. Kita nak berpindah pada perkara yang selepasnya yang seterusnya iaitu berkenaan dengan apakah caranya kita nak apakah ialah? Apakah um, apakah ubat ya? Okay. Ah um, penawar untuk masalah terorisme. Apakah penawar? Ya, okay. bahaya terorisme di negara Islam. Cara hmm. berlaku lakukan tak aja macam cerita sikit. Ya. Sistem penawar seperti itu ya percita kawan-kawan saya yang berasal dari negara Arab mereka boleh sampai ke Malaysia kan mereka mengatakan orang Malaysia sepatutnya bersyukur dia kata apa kalau ya eh, Malaysia akan datang ke negara negara apa panas tanah kan eh okay? kalau pada lalu syukur jadi dia mengatakan orang Malaysia dan yang saya nampak orang di Jakarta orang Malaysia yang saya nampak ni banyak tak bersyukur banyak tak syukur apa tak syukur dia kata kenapa Contoh kata, kata contoh negara nak sebut segalanya pun tak sebut, nak sebut nak berkata, ya. Dia kata sesengah negara, negara lah, Kata kalau dekat negara aku Nak pergi sois subuh pun tak boleh Kenapa ya, pun tak boleh? Kerana siapa yang sois subuh itu dia agak sebagai teroris Pakai jenis yang tak pakai Apa yang lupa ni? Apa yang lupa kan? Lepas itu nak pergi ke masjid Dia agak sebagai teroris Maknanya menimbulkan siapa tak Dia, dia pun takutkan siapa Dia tak kita bayangkan orang nak pergi sois subuh Dia takutkan siapa lah Biasanya kalau fikirlah kan kita jadikan sebuah. Kita takut kan tak? Kata orang tu lah takut boleh. Ya, kan. Tapi kalau masuk di jauh kita takut. Mungkin kita tak start tak dekat lah Tapi kita takut, kita dah tak, tak buat mungkin ada kan. Kalau kat kampung macam tu. Tapi mereka menganggap kan bahawa orang yang pergi ke masjid tu adalah teroris, mata masa dia bagai apa. Dia tak berubah. Maklumlah dia tak ah uh, kepiah. Okay? Uh, itu dia. dia. Jadi susahlah kan bila boleh tu dah takkan boleh senang-tapkan ke perusahaan Kalau kita keluar dengan sekejap, boleh datang So, nak pergi mana ni? Mesti nak buat sesuatu, pergi balik, Gi balik. Okay. So, dia nak nampak di Malaysia, benda tu agak Sini Benjamin. nak buat apa? Buat apa yang tak boleh jadi sini? Buat apa baik yang tak boleh kat Malaysia? Ha? Apa yang tak boleh? Ha? Apa yang tak boleh? Boleh tak kena? Tak tak? Nak tak nak? Tak nak pergi mayak boleh? Okay. Nak simpan janggut boleh? Ya, nak cukup, boleh kan? Ya, cukup ni. Tapi pada ini tak ada yang mendaftar, kau ada pun ada. Kau boleh. Kau nak jatuh pun boleh. Kau nak boleh. Kau nak jatuh pun boleh. nak kejar pun boleh. Kau boleh. Kau nak kejar boleh. nak jatuh pun boleh. Kau nak kejar pun boleh. Kau nak jatuh pun boleh. Kau nak kejar pun boleh. Kau nak negara pun boleh. Kau nak kejar pun boleh. Kau pun boleh. Kau nak boleh. Kau nak jatuh pun boleh. Kau nak kejar pun boleh. Kau nak jatuh pun pada negara Arab yang belakak barat kat Malaysia pun boleh. Jadi keadaan dalam kerajaan tu ada senang tempat nak pun tak boleh. Susah saja dia. Kita nak boleh dekat tempat kerja pun ada surau. Macam ni, okay. dekat, dekat dekat dekat airport kita ada surau, dekat tempat mereka yang aliran Islam tu. Tak ada pun masalahlah. Tak ada surau. Kenapa di satu psikologi ada lah? Kan dia pandai-pandai orang buat uh, orang yang hari ni tu. Jadi kita nak cakap, kita kan tahu Um, Aku ingin sebutkan ialah perjalanan nikmat yang ada di satu negara iaitu negara yang namanya Malaysia. Okey, ya, asalnya Malaya ada di Malaysia. Okey, ya, negara ini banyak nikmat. Okey, ya, dan bila ada nikmat. Masih nikmat nikmatnya nikmat di sini banyak masih kita jaga berbeza dengan negara-negara Jiran kan? Itu negara, negara Jiran yang ada banyak kekalutan ke, ke, ke yang berlaku di sana. Jadi okay, negara-negara Jiran yang jauh sikit pun Dekat negara Arab tu Jiran kita juga, tapi Malaysia lah. okay, banyak kekalutan yang berlaku. Ya, Dari negara-negara banyaknya Pengembangan uh, dan sebagainya Dari Malaysia Ada letup dulu Dari Anjan Fasan tak? Ya? Banyak dia, dia, dia letup Dia letupkan Batu-batu Bersi -batu. Fasan ya? tak? Kan? Kalau tak, tak letupkan batu Kerana batu itu mengganggu Apa? Jalan raya kan? Ya. Ya? Dia, tapi nak diletupkan benda-benda ini -benda tak, tak banyak Dan benda, -benda itu berlaku Di negara-negara lain <coughs> Di sini saya nak ceritakan Satu benda iaitu Kalau negara itu Adalah negara Islam Asalnya aman tiba-tiba berlaku benda-benda gini. Ya, okay, benda mereka yang berbentuk terorisme eh? okay, ni, kita ada terorisme yang berbentuk uh, pancaduga ataupun yang berbentuk pemikiran apakah yang kita kena buat? Apa penawarnya? Terus aku ubah dia. Eh, okay. ubah dia jelah. Mudah saja, iaitu kembalilah kepada wahyu. Betul ya? Itu, Itu yang jawapannya. Okay. Kita nak, nak tetapkan keamanan, kembalilah kepada wahyu danlah terwahyu yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ambil Al-Quran, kita baca cerita sendiri. tak boleh. Yang kita kena ambil Al-Quran tu wahyu yang datang adalah wahyu yang fa'li uh, teruji. Yang paling teruji dia. Tak ada wahyu yang teruji daripada tu. Siapa yang mengatakan dia rasul. Dia datang dari mana lah? Ya. Kalau dia kata dia rasul tak dia datang kita boleh tak ikut dia? Boleh tak? Boleh ha? tak kita pergi orang-orang, ambil orang-orang, ambil orang-orang? Tak ada, tak boleh Tak ada, tak ada lagi lah Lepas, uh, wahyu yang terkini so, Tidak ada lagi wahyu Dan yang sebelumnya tu, wahyu semua tidak start, tidak ready Baik So, caranya Terrorism, bahagian terrorism Kalau wujudlah terrorism Kita kata, sekarang masih sikit ke ataupun kita tak? Tak tahu, baik-baik saja, tak banyak Yang ada yang masuk sikit, ya Nanti kalaulah wujud Apa kita nak buat ialah Kita kena Sedarkan diri dia Sedarkan masyarakat Dengan wahyu Yang diberikan oleh Allah SWT kepada masyarakat terakhir Yaitu Rasulullah SAW Fahamlah wahyu itu Berdasarkan kepada Perbuatan Nabi kurangnya Nabi Muhammad SAW Dengan itu InsyaAllah keamalan yang akan jemur Dan terorisme dapat di Apa? Di kawan okay. Dan dihapuskan Baik Hmm kita bagi huraian. Dan ya, kita cuba mendapatkan huraian itu wahyu. Kita juga kita cuba belajar, uh, amalkan dan sampaikan. Tapi katakanlah kan, kita dah cuba segala upaya memahami. Kita dah cuba segala upaya untuk mengamalkan dan kita dah cuba segala upaya untuk menyampaikan kepada orang. Kita cuba bersama itulah yang baik. Benar baik. Ya. Kita bagi tanya kalau kita nak lagi, kita lagi terus apa cara timo. Kita pergi ubah kalau kita nak beri mohon Tapi bagi dadah, ramai-ramai mohon ke Bagi anak-anak, eh, ramai pula, laku pula anak-anak dia kan So ada kala kalau kita tak perlahan, ni Negak ni tak, tak apa, tak Haa, tak laku kan Jadi kita suka negak lain, apa yang masyarakat nak ada lagi tu Tak kan, okey Kalau begitu, apakah yang berlaku pada darah. Apakah yang berlaku pada darah. Darah boleh tak baik kan Saya nak buat analogi kat sini Tuan kumpamaan okay. Dadah boleh tak baik jadi bila kerajaan akan datang sampai sampai ramai pula ah ya. Makin kena baik, maka dia tak boleh pakai apa-apa lagi. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah kerajaan tu keluar, apa yang boleh ada dah dah, maka dia akan bertakat sah kesalahannya dia boleh dipancung. Dan orang yang tatak tu boleh dimasukkan ke pusat-pusat pemulihan. Okey. Faham? Okey. Di situ kita nak faham bahawa kadang-kadang wahyu yang cuba kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan, kadang-kadang tak, tak, tak akan memberi Kadang-kadang tak, dia memberi kesannya Dan aku tidak tak memberi kesannya situlah kita memerlukan satu negara Islam tadi Yang boleh mengawal keadaan Dengan undang-undang yang mereka letakkan okay? Faham ya? Eh? So kadang-kadang memang tak boleh Kadang-kadang ada sengaja orang Dia tak boleh Tapi itu adalah peringkat yang terakhir Kalau kita nak cuba dan cuba dan cuba Tak boleh, barulah kita gunakan undang-undang Jangan digunakan undang-undang daripada Masa yang pertama Kita berdafah dengan dia kalau tak maksud tu Islam markah kau yang sokmo ya boleh tak boleh kita terangkan Islam terangkan terangkan jika lima baru dikatakan kalau tak lima tak apa tak ada masalah tapi jangan menyaki siap contoh eh okey dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan antara usaha ataupun pemerintah negara Islam ni kena buat apa mereka kena wala ta'budanna ala yadi musih wala wala waqtaranna ala akra aqrar okey hendaklah kamu memegang tangan orang yang buat keburukan. Kedah tak apa-apa. Jangan kamu pegang dia bukan Bila kita buat dia tak. Peganglah kita tahan dia. kita okay. tahan dia. Hendak punya kata contohnya dia tulis dia datang dia nak pergi lah. Tempat kita pegang dengan dia tu. Tahan dia. dia. Okey. Kalau kita boleh pegang dia dan dia tak boleh dia nak lari kita pun pegang kita kuat kan. Eh, kita eh. biar lah. dia. Kita dia buat dalam situ. Jadi, tapi kalau dia buat diri dia, kita pegang Dia tarik dia, kita akan terus berit Jadi dia akan dia, tapi berikanlah nasihat Kedua-kedua di tempat tersebut Selepas itu Seterusnya, kita dah ada dua Level, ataupun dua perikat. Perikat pertama adalah Wahyu itu mestilah dah diterapkan Untuk nak mengatasi terorism ini. ini dalam masyarakat Islam Ataupun dalam negara Islam Untuk mengalami bahaya terorism Dalam negara Islam Berpegang kepada Wahyu nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW alaihi Selepas itu apa yang gunakanlah undang-undang yang ada. Ya, selepas itu satu lagi yang penting ialah musyarakah ataupun masyarakat. Masyarakat memainkan peranan yang cukup besar stopwat dalam memastikan keamanan dan dalam menolak apa sahaja bentuk terorisme. Tapi syarat masyarakat tersebut ialah masyarakat yang terdidik. Yang bukan masyarakat yang tidak terdidik masyarakat yang dia menjaharkan macam ni tak ada orang. Suatu tak menjadi tak menjadi ke masyarakat kita mula dengan apa? Dengan a uh, barter atau batu dan macam-macam yang, yang paling asas sekali iaitu adalah perkahwinan. Ya, okay. suruh nak kahwin nanti ada yang pergi, eh? ya. Ada lah pergi, eh? Ada orang ni. Ha? Dale pergi. Tak nak kahwin, apa jadi benda? Boleh. Kan? Ya, yeah, Nasihat saya kalau boleh kahwin, kahwin dulu Caranya boleh berlaku Kelaknya kan, dia, sotong, yeah. kan? Okay, yeah. Kita nak cerita karanya Tapi syarat satu lah Kami yang mampu okay, Mampu nak jaga diri kita mampu nak jaga dia Kahwin, okay. okay. ya? masa dia juga tak ada masalah okay. <tuh>. Kita nak ceritakan Masyarakat, macam mana masyarakat Nak menghadapi bahagian terrorism Dalam negara Islam okay. Caranya ialah kan? mula ni sejak satu masa yang ada tapi batu yang batulah masalah kan batu-batu so, ni batu-batu usuk batang pembina bangunan ni okay. sempatkan so, saya lah batu yang ni ni keluarga saya. dia jadi ada keluarga saya. dia saya kena jaga diri saya, kena jaga, diri saya. kena jaga isteri saya ya okay. ataupun bakal isteri dia kan okay. okay. okay. okay. so, kalau tak tanggungjawab dia. Kita bagi apa lainlah ah ah teruk sikit boleh kan saya tunjuk dia lagi dia jadi sergah, jadi sergah tidak. Alam itu, tapi sergah ni alam nak. pada saya alam nak. Kadang-kadang kita boleh jadi orang yang salah. Eh, orang ni, orang tu tidak terang. Tapi sebelum nak nak suruh dia isteri Salihah, mesti pun kata, kau tu tak soleh lagi kan? Saya, <tuk> tapi yang situ kita kena solehkan diri kita dulu, baru nanti kita ajak Jadi, seorang yang dan, dia menjadi saudara warisannya Salihah. Dan itu juga bayannya. Tapi dia tak ada, bahagian perempuan tak ada. Tapi kalau ada perempuan tu kita katakan dia, kalau perempuan tu ada warisannya, perempuan tu kena jadikan diri dia Salihah dan dakwah orang yang dekat dia tu, ya. Kalau apa, bermula kita belajar teoriism. Yes. Antara ada bentuk-bentuk cerita poligami daripada keluarga ni, seorang suami yang tak membenarkan isterinya memakai tudung. Seorang suami yang tak membenarkan isteri dia pakai, macam pakai mana? Pakaian pakai yang, yang yang apa? Yang begitu awal. Yes. Dia dia nak isterinya menampakkan beberapa aurat yang utama. Contohnya, berapa aurat yang tidak utama orang? yang Macam pakaian-pakaian tertentu tu, maksudnya yang tertentu tu ah tadi cerita eh video okay. okay, apa yang buat eh? dia nak nak tak tunjukkan macam kita tu kan macam orang yang biasalah masa tangan saya sampai sini kena ada kena sini. Kaki kena sampai ke sini. Kalau isteri dia tak tahu situ dia akan buat dia akan boikot isteri dia Dia akan tekat isterinya bukan cara itu tak untuk Jangan berjam. Sudah bagaimana mengampun itu perlu dia dia. Ke? Ini pun tapi dia esok pun dikira dia Islam yang suci tu dibersihkan. Okey, baik. <tuh> kita nak apa perbandingan? Siapa nak Kalau itulah yang ni lakukan dengan, dengan, dengan, kan? okay. dengan, dengan Islam. Apa pun yang berlaku dengan negara Islam. Negara tidak tahu lah sepatutnya dia itu. Okey, negara Islam dia apa? Negara Islam apa yang dia lakukan ialah kalau ada kerajaan mereka menggunakan undang-undang uh, yang dibuat dicipta, direka cipta oleh manusia untuk Mengatasi bahaya kerajaan itu Dan sini kita dapat tengoklah Kita boleh melejakan Satu negara Islam Yang tentu menggunakan syariat Islam Dengan satu negara yang bukan Islam Dan tidak menggunakan syariat Islam Kita akan dapati Mereka akan lebih banyak apa Orang pandemi Contoh saya orang Contoh kata-kata hak Terorizm dari sudut pemikiran Betul, melakukan laki-laki perempuan sama kan Kita kata laki-laki perempuan sama Oleh tersebut terungsa tidaklah lelaki itu sama seperti perempuan. Kita okay, lama dah nampak. Lelaki kan, perempuan dah tahu macam mana nak fikir, betul tak pemikiran dia? Tak pernah. Ya. Tapi orang barat ataupun cara <tuk> bukan, bukan. ada orang kajian, mereka selidikkan lelaki dan perempuan sama. Ya. Okay. Jadi, adalah sebenarnya pun dalam beberapa berita, guru-guru akan tak bah lah saya tak ingat ya. macam zaman macam tahu apa saya kan. Yeah. Kita dengar dalam berita tu apa? Seorang so, polis dia tahan wanita yang pakai ah uh, ataupun dia keluar. Jadi okay, dia jalan dalam ni keluar ni. Ya. Macam mana lelaki boleh tak? Kan. Mungkin lah kan? ada tempat dia agak panas Boleh tak lelaki kalau dia pakai keluar akan dia keluar. Boleh tak? Salah tak ada halulah. Tak ada masalah. Okey. Jadi perempuan ni fikir kalau untuk lelaki tak, tak salah, untuk dia pun sebagai perempuan tak salah juga. So dia pun keluar, lelaki tu keluar, dengan panas dia dia tetap pakai baju, pakai seluar lah, takkan tu. Dia pun nak buat gitulah, dia pun dan dia buat. Dia buat Ok Jangan bayang Tunggu-tunggu kan Tunggu sedikit Abang Dia pun buat Ok Bila dia buat Polis sahaja Ok Polis sahaja di mana Di negara okay. Dia mengatakan Dia mengatakan apa? Dia kata Bukankah saya ni ada hak Di mana orang biasa? Tak ada mana pun pun buat Tapi dia ada hak macam lah dia ni tak tahan dia Ha Lelaki pun tak tahan dia Kenapa sepolis tu pun kena ada bukan apa memang kamu berhak tapi bila kamu buat okey punggung kamu bagaimana apa punggung kamu alih ada berisik jangan jangan itu dia sebab dia kan bukan kerana apa bukan kerana bukan, bukan, bukan hak kamu tak hak kamu tak ada masalah dan tapi mengganggu takut accident dan sebagainya kita kalau kita tengok mata kita tengok situ kan jadi dia tak nampak apa di depan dia okey so, kan hilang konsentrasi dia okey situ juga kita bayangkan nampak teruk kan dia, dia buat satu undang-undang dan dia menetapkan jenis kecangan ya. Dia membenarkan tapi yeah? tak membenarkan kepada satu terbeza Baik. Malangnya kita ada kat sini dan kita kata Malang ramai orang Islam yang tidak bertanggungjsani dengan wahyu yang Allah turunkan. Ya, yeah? nama yang kita Ahmad dan lain-lain dan mungkin Abdul Saba dan sebagainya, Tetapi dia nak baca Al-Quran tak Tuhanlah. Kan? Right? Lepas nak amalkan pun satu uh, dua halah Satu hal lagi lah kan? Satu hal lagi. Nak contohkan orang pun tak tahu apa yakin sangat. Okay? So, itu adalah masalah ataupun uh, halangan yang terbesar di sini. Okay? Dan punca yang tidak lain -tidak, tidak bukan kerana dia tak guna wahyu yang pertama itu. Okay? Iqqaq. Okay? Ataupun dia guna iqqaq, tapi bukan dia tak guna pada al -Quran. Dia guna pada majalah-majalah. Kan dia guna pada internet dia berulang-ulang lagi tapi tak diduga pada perang menyebabkan akhirnya dia kurang berhati-hati dengan wahyu dan dia lebih berhati-hati dengan undang-undang yang baru dibuat. Hmm. Baik. Okey. Okey, ini dah mula. Masalah ini jadi penting ya. Baik. Ah, um bahagian manusia. Kita tak kata kita cerita kami jenis suka perkataan. Perkataan terlalu tajam. Um, Percapsi orang Percapsi orang Malaysia Kepada perkataan Terrorism Ada orang Dia dengar Terrorism Dia faham sini eh? Ada orang dengar Terrorism Dia faham lain Ada orang dengar Terrorism Dia faham lain Jadi, okay. So, apa satu fahamannya betul Kalau apa satu fahamannya Kalau Kaedah yang kita nak berikan di sini Ataupun Formual yang kita nak, nak Nak tahu di sini ialah Kalau kita nak tahu Betul dan salah Kita nak tahu betul Atas salah Kita nak tahu apa Kita nak tengok kita Berhasil di mana Okay. Kalau kita berada di bahagian yang melampau sangat, ciri lah kan, kuat sangat, terlampau kuat, terlalu kuat, terlampau kuat, maka biasanya kita salah. Jika okay. kalau kita berada di satu bahagian yang terlampau lemah, maka biasanya pun kita salah juga. Kita kena biasanya berada di tengah. Jika okay. kalaulah kita tidur 20 jam satu hari semalam, maka kita salah. Dan okay. kalau kita tidur 4 jam sehari hari, boleh kita salah juga. Jadi kita ada habis dalam pertengahan Tidur berapa itu dia sekarang? Ha? 6 hingga 8 jam Bergantung pada uh, lemaknya ada pertengahan Kalau okay. <laughs> okay. lemaknya sikit 8 jam juga 6 <laughs> hingga panjang. Betul. Kita lah Kalau kendron itu boleh tak? Kedron itu kita dah berlampau Kurang lebih itu Kita dah berlampau dalam mengurangi Berlampau dalam berlebih Jadi okay. so, sentiasa berada di tengah Okay? Dari itulah dia, ya, berkata dari kejahatan atur perubatan luas otak Begitulah aku pun akan menjadikan kamu, semua satu umat yang pertengahan Satu umat yang adil dan mensah Tentiasa berada di tengah Jika ada orang lebih pada jalan, tak Kita tak tengah-tengah Orang di sini pun tidak Aku tak ada yang fikirkan yang itu Kita tak akan sentiasa berada di atas kebenaran okay? Jadi di sini, kita nak tengok Perkataan dirahab ni Ada segi ini manusia ya, Satu yang mengatakan dirahab ni Penggunaannya cukup luas Cukup luas penggunaannya ya. Okay? Mereka tak menggunakan gunakan Perkataan nerha Untuk macam tadi Untuk orang yang pergi solat Mereka dia adalah Terhati teroris Pergi solat teroris Ok Orang yang Buat baik Kan Tolong-tolong kan Tungsi untuk semua kan Teroris dia orang Lepas tu apa lagi Mereka tak menggunakan kata teroris Bagi orang um, Baik Asalkan orang yang saling Orang yang ada ibu, Orang yang baik Orang yang saling Dia gunakan Dia orang kata ini teroris Dan juga Mereka akan menggunakan kataan teroris Bagi orang yang Islam Tetapi silap Dalam pelakonan Islam Pun dia katakan teroris juga Yang orang salah dulu kan Terunggulah Kata-kata satu yang betul Kata-kata salah Jadi ada satu silap manusia Kat Islam lah Islam, kan? Barat terumur, kan? Dia ya? tengok orang Islam, ya, Baik atau tidak anda, maka anda adalah teroris Ketika? Pakai kopiah macam mana? Pun. Tak pakai kopiah dalam so, musuh Rambut tegak-tegak tak tegak, kan? Ya, yes. yes. tak kira Anda, nama-nama? Muhammad Maka anda adalah teroris Kenapa? Ini, ini kumpulan yang saya tahu Sakut apa sahaja Islam aku, Sakut sahaja Islam, muslim maka dia adalah teroris dia baik ke? Dia jahat ke? Dia rilis Ok Macam ha. tu kita nak tetap Saya orang Islam yang baik Betul lah tu dia rilis awak ni okay. ha. Kalau saya ada orang lagi Tengah-tengah lah Ya lah saya tak tak berbaik kan Kalau nak buat dia tak betul dia tak pecah kan Memang betul lah dia rilis Ok ha, Jadi adalah uh, kumpulan pertama Dan memang bila kita sebutkan Pukulan pertama ni adalah kumpulan yang Salah Pemikiran macam ni, pemikiran yang salah Dan nah, kita kena ingat, memang pemikiran ini, Fatadka, şey, la la ni Atau pada orang kafir. Tetapi setahun Semenyaパ... orang selamat Dan ada juga pemikiran yang sikit-sikit Bila nampak orang tu, kalau baik ni pun, dia masih macam tak Bila nampak orang tu, orang yang tak baik pun Kalau dah bunuh-bunuh, dia macam nak cek pun Dia tak berusaha dengan orang tu okay. So itu pun, tem pemikiran Sebisan daripada pemikiran yang pertama Kenapa mereka buat ni? Apa tujuan mereka buat ni? Kalau kafir kan, dia nampak ni dia Okay, Uh, dengan pakaian kita yang selangit ni eh? Tak kira lah bukan kerana berlalu-ladu ke Pakai baju kotak ke Lelubah ke Kan? Semua tu ada dikira sebagai service Kenapa? Kenapa? Kenapa kita letakkan label service? Kenapa? Kita lah kalau kita tak suka seorang Kita apa? Kalau nak berlaku Tapi semoga tak berlaku kat sini Jangan dilakukan lah Ni Apa ni? Kalau kita tak suka pada orang Kita label kan ni Kita tak? Ini mat contohnya letaklah, letak lah Ya? Okay? ulat eh ulat pura kan kawan yang yang yang suka membaca jadi ulat kan orang yang yang lain pontong banyak kan ya okay. dia bagi sempet pula kan kenapa tak sempat pula jadi macam kita paksa pergi dari sini kena cepatlah tu kan kelas dah macam macam kan ya okay. okay. sebagai siswa ni okay. ya yeah. jadi jika dah sebagai ulat salah kalau kita tak suka ni? cukup bagi kita kawan ni kita kira tak ada masalah tak ada cukup dia bagi buku dan kita mula, eh, bagus, dia so, pun buku, dia pun baca buku. Kita tak nak tak orang-orang panggil kita pula buku. Kita tak nak. Cuma bayangkan, semalam kita dah panggil dia pula buku, dia pun boleh tangkap cita pada buku tu. Maka kita pula tak suka orang panggil kita pula buku. Ini yang kita nak ni. lebih ini satu-satunya. Kebiasaannya dibuat oleh orang yang memusuhi kita. Jadi, okay. so, dari sini kita dah bagi, banyak orang Islam, kan. Bila sebuah Islam, mereka akan di-level sebagai terrorist dan buat sport teroris mereka mestilah dihapuskan itulah yang berlaku di Bosnia itulah yang berlaku di mana ni ah uh, bersungguh eh kan begitulah tu kan, kan? okey mereka juga Islam dengan Islam biasa dah cuba ya? bila, -bila, bila gerakkan kemasukan etnik ni okey mereka muafakkan semua orang kita fikir yang soalannya tak pasal orang Islam dia hapuskan dia bukan orang saya yang luah tetapi tetap Islam pun kalau nak pun Nabi Islam maka dia akan itulah kalau dapat dari Islam atau Baik Jadi tujuan dia adalah untuk nak merosakkan okay. Gambar dari Islam yang sebenarnya okay. Dan dengan itu kita pergi pada uh, Bahagian yang kedua iaitu Orang yang menafikan Ada pula dia seorang yang mengatakan Mana ada teroris Tak ada Ada tak? Perlu nupa tak bangkit Dia ya, kata tak ada Mana ada teroris Yang berlaku bukan teroris Bukan terorizm Pengumuman tu? itu bukan terorizm Alhamdulillah bukan terorizm apa dia? Ha? Ini adalah satu bentuk jihad Kan? Ketika ini jihad Kita nak bomb orang, kita nak, nak bunuh orang kafir Kita letakkan bomb, kita bomb mati mereka Kira -kira Itu adalah satu bentuk apa jihad Ini bukan terorizm, silap okay. Perkataan terorisme terorizm Firhab, keganasan Adalah satu perkataan definisi Yang diseluarkan oleh orang barat, orang kafir Kita tak boleh tengok kataan -kata tersebut Ini kemungkinan yang kedua Okay. Benda ni berlaku adalah orang Islam pun ada juga Jadi orang lain-orang lain juga okay. <tuh>. Jadi betul, -betul kesalah Benda ni tak salah Kali ni terlampau sangat melakikan Yang tadi terlampau sangat mengisbatkan Atau terlampau sangat menerima Yang ni pula terlampau menerak Biasa tak betul, -betul. Okay. Dan biasanya Bila orang tu kata semua ini bukan terrorism Ini adalah satu usaha Untuk nak lah, mengembalikan Kegemenangan Islam jadi dia akan menghalalkan Cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Dia akan buang orang tu Anak-anak kecil pun dikuluhi Bukan apa? Bukan besar itu dia kasi Tengok tak? Kita pernah tak punya orang kecil Bibi buang keluar Yang kafir, Bibi keluar ni Islam Bayi keluar, Islam kecil? Islam, dia keluar Islam Tapi disebabkan kita ingat Bahawa dia itu keluarga orang kafir. Maka dosa nanti dia kasi dia kisir, orang kafir. Maka kita buang Islam Kan tenang kan? Tak. Cuba jangan kan. Kalau cuba si, orang-cuma -orang, yang kecil-kecil pun bunuh, ada tak nanti orang-cuma -orang yang kecil-kecil? Tak ada kan? Okey, mungkin akan berfikiran begitu. Tapi kita nak cakap dalam Islam, tak boleh macam itu. Kita tak boleh bunuh orang-orang budak kecil. Kita tak boleh bunuh wanita. Kita tak boleh bunuh, apa ya? Uh, paderi. Tak boleh. Dalam kekurangan, tak boleh. Kalau dalam kekurangan tak boleh, boleh kita nak bunuh semasa amal. Tak boleh kan? Ya? Yeah. Perkara? So, banyak yang kedua tak betul dia Iaitu yang melapau dari sudut menatikan uh, terorisme, yang ada dekat asal musuh bumi Dia kata tak ada, ini semua bukan terorisme, ini bukan dirahat, ini bukan keganasan ini, ini sebenarnya adalah satu bentuk sihat dan suci Dan per per perjadian mereka ini bersalahan, bersagahan dengan nas-nas adik-adik-adik yang menerang pada setiap tu tadi Dari pada membunuh orang-orang yang tidak diberikan bunuh dalam medan pembunuhan atau medan peperangan jadi setelah yang itu kita dapat pergi pada terakhir, jadi itu okay, uh, pelakon yang, yang benar bahawa <tuh> terorisme keganasan dan juga uh, ira ini ada dan ada dua bentuk dua jenis. Okay. Pertama ialah terorisme ya okay. menimbulkan beringat menimbulkan ketakutan ya okay. kepada orang kafir dan orang munafik itu saja apa dalilnya dalilnya dalam surah al-anfal ayat Al 40 al-fanna bihi wa aitu lahum mattaqatun min quwwati wa min ridati al-khayr turhibu nabihi 'an allah wa 'anukum Al wa akhiran min duniyin la ta'lamunahu dan uh, perjatkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu untuk menghadapi mereka orang kafir yang kamu mahu. Dilkuatkan daripada kekuatan. Okay. Kekuatan Nabi Muhammad SAW kata kekuatan ialah azamil. Lontaran, balik. Ini daripada balik tak disebut MC, balik pun balik juga, ya. Okay. Tekan tu perlu kuat balik juga tu, okay. Dan juga novel mereka tu dan juga dari, daripada daripada um, eh perjagaan kuda-kuda uh, yang digunakan untuk peperangan. Kalau tak di mana-mana, tak apalah motor ke Kecepatan dan sebagainya termasuk dari itu Turh je pun Nabi Muhammad Azulullah, Di mana kamu Menimbulkan ketakutan kepada musuh Allah Apa Sampai Okey, Buat benda tu untuk tegurkan ketakutan kepada musuh Allah Ini benda yang biasa okay. Ada tak negara yang tak ada Kementerian Senterang uh, Atau pertahanan ke tak? Ada tak? Biasa ke? Maksikan ke sini tak silap lah Tengah-tengahkan ja -ja, -ja, -ja, -ja, -ja. kata-kata okay, tak ada Tengah-tengahkan kata-kata tak ada Tapi yang tekan-tengahkan semua ada Kementerian pertahanan mesti ada Yang itu tentera mesti ada Polis mesti ada Polis tak kita kata-kata Kenapa pula ada polis Polis kan buat siapa menakutkan orang Tak ada, polis kena tak ada siapa Mampuslah polis pun Mampuslah polis pun Mampuslah polis pun akan hapus Jadi kat sini kita kena perhatikan bahawa Membawa senjata Okay, untuk menimbulkan sedikit ketakutan Tak ada masalah okay. Tetapi membawa senjata Dan mewujudkan menyebarkan ketakutan Itu tak boleh okay. Sekarang ni kalau kita dapat polisi Kita rasa takut ke kita rasa senang okay. Siapa kata takut kan? Tak kan? ada yang foto ke tak tahu kan? Saya nak kata okay, tak takut kan? Tapi biasa, takut, kan? biasanya takut, kan? orang polis boleh kalau itu tahan Kita nak kata macam kan? Yeah. Kata tak ada yang Jaga lah apa yang mereka kaitkan dengan kecuali kalau dia berwaktu selesai juga. Jadi mungkin dia takut dia buat salah. Tapi kalau kita tak buat salah dia takut. Kita dapat polis. Oh, saya oh, mahu oh, bagus. Makin banyak polis datang sini makin bagus. Cera. Bukti yeah. tak Bukan ke polis itu boleh dia? Ah, boleh. Tengah. Bukti tak polis itu dia dia dia, dia ada lubuk, ada lubuk, ada lubuk. Macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam dia dah dia data weh tiga macam-macam dia kena. So tadi tadi pula kita kita tadi kita tak tahu. Tak tahu ke orang Baik. Kita nak fikir kan itulah ibaratnya. Andologi ini bahawa kalau umat Islam ada kekuatan orang akan fikir tak berani nak kacau. Umat Islam sepatutnya ada bukan dia nak kacau. polis kekuatan ada boleh dia. Bukan dia sender datang sini kata kacau tak ada dia datang tengok kan dia tak eh uh, buku-buku yang orang bukan dia. Kan contoh contoh yang akan datang tak. Kalau ada dia, tak ada tak ada. Okey. Jadi, tapi perlu tak ada niat. Kalau perlu, Jadi sini untuk menakutkan orang yang bersalah. Kita kena ada kekuatan oleh Islam untuk menakutkan orang kafir yang memusuhi kita. Tapi kalau orang kafir tak memusuhi kita, kita akan bidang apa dia? Okey. Okey. Begini satu perkara ni, dah dua perkara dah. kemudian dia belajar lagi juga bahaya pertama tu adalah menakutkan orang kafir dan menakutkan orang munafik. Dan menakutkan orang munafik bukan dengan senjata. Kenalah pasal kena orang munafik tu ada di antara kita. Tak dibakar, kan? okay. Jadi, kita nak takut kan? Tapi kita dengan munafik tu ialah zahirnya Islam, dalamnya kafir. Macam kita nak menjata, mana, kan? tak berjaga dia tak? Apa ni? Orang Islam, orang Islam. Dalam kita hidup dengan zahir. So, kita tak boleh nampak orang ni jenis ni munafik. Jadi sebab kita, kita, kita tunjukkan dengan senjata kita nak, nak dia dengan tak macam nak melakukan dia kan kekuatan staf tak tu bukan halnya tetapi cara dia ialah menguraikan mungkuraikan kepalanya tentang Islam. Lagi banyak kita hurakan kepalanya tentang Islam lagi lagi takut orang yang betul-betul menafih. Okey, kerana dia tahu yang kita ni ada ilmu. Okay? orang berdakwah kan yang tak suka Islam tapi dia, dia tak boleh cakap kalau kita ni ada ilmu, dia cakap betul Islam buruk dia, dia cakap betul Islam buruk dia. dia tapi kalau dia datang, dia jita masjid dia tak ada pula apa. Dia dia kat mana boleh masjid tak ada? Masjid ada tempat perpaduan Jadi dia tak boleh cakap. Itu siap. Ya. Tapi kalau dia kata masjid tak ada pula, kita macam oh betul lah. Tak ada. Ingat ni kenapa laki saja kalau ada tempat perbaduan, mesti suara tak. dia nak. Balak bercakap. Jadi memang sudah terlepas. Bekal terkop dia. Ya, dapak segera, segera, segera. Kau ni apa? Kau nak makan? dia nak buang ni? Kau nak? Kita ni kalau kita melayu itu ni saja. Okey lah, kalau, okay. lah. tapi kalau nasak, dia ni cukup, ni cukup sahala. So kita je, Boleh ni. Kita ni kampungan, dan kemudian kita ni, macam ni. Macam ni, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, barat, api dia dia. Untuk boleh letak kat dia. Tak, kena, tak, tak ya. kan, api boleh dia letak dengan dengan selah gas ke, a uh, panci ke ataupun dia tanam kan? Letak selah dulu ya. Ah boleh boleh dah. Tak Engat, boleh tapi kalau lama-lama mau macam dekat banyak dekat dia ini, kan? Kebakaran tu tadi kan. Ya. itu setu baia dia. Dia dekatkan antara relasi dengan perempuan kecuali dengan perkahwinan. Okey. Baik. <tuh> so, dengan orang mulatik apa kena ada? Ilmu kena ada. Okey, baik. Lepas tu kita pergi pada yang bahagian satu lagi. Bahagian satu lagi apa tu? kita ciptakan tadi a dalam rangka fight kita tak lost Ya, macam. Jadi ada tiga iaitu satu orang yang mengatakan jihad, terminologi ni umum. Siapa sahaja yang yang Islam atau dia non-muslim. Okey, kedua, siapa yang mengatakan ada pula orang yang mengatakan okey, banyak kan orang Islam. Yang semangat dia akan mengatakan tidak ada terminologi. Apa yang berlaku itu Adalah okay, jihad dia salah faham tentang jihad. Okey. Yang ketiga, okey. Bahagian ketiga ialah the terrorism tu adalah. Okay. Ya, tapi digunakan perkataan terrorism dalam dua bentuk. Bentuk yang diperdakan iaitu menyembahkan ketakutan kepada orang kafir, menyembahkan ketakutan kepada orang munafik. Khususnya yang memusuhi. Okey, itu tak ada dan mereka juga Kepala ketiga ini Mereka percaya bahawa Ada perkataan terorism Yang disalah gunakan Iaitu terorism yang Apa dia yang Kita dah mulai tadi, Iaitu terorism Dari bentuk panjang ya? Dan terorism Dari bentuk pemikiran Itu adalah salah Tidak boleh digunakan Benda itu Siapa yang, yang Apa dia Teroris ni Memang Atas itu memang ada Teroris dalam bentuk Penghubungan ini ada Dan itu salah Teroris dalam bentuk pemikiran Ada dan itu adalah salah okay. Teroris Ataupun terorisme Dalam bentuk menakutkan orang kafir, Menakutkan orang munasib Dibenarkan dalam scope-scope yang tersebut Okey Boleh faham ya Allah tak, tak ada salah faham ya. ini kan Maksudnya okay. Alhamdulillah kita dah selesai Kita dah sampai ke peringkat yang terakhir Iaitu hmm. Iaitu apa Soalan ni. Kalau anda tanya tadi dia tanya anda dulu Soalan ini adalah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 Uh, perbuatan yang menimbulkan ketakutan yang dapat dilihat, dapat dirasai, dan sesuatu pemikiran okay. yang menimbulkan ketakutan kan, oh. yeah, okay. okay. dan ketakutan hmm. uh, uh, itu adalah cerita dia, okey. Dan pemikiran-pemikiran yang berjalan dengan peranan sunnah. Cerita yang apa ya dibenarkan? Itu cerita yang tak dibenarkan, kan? Cerita yang dibenarkan ialah cerita kepada orang kafir. Kita kena ada kekuatan Orang kata takut nak lawan kita okay, Bukan ada kekuatan Lalu kita menjari reka tidak okay? Dan kita mestilah menimbulkan kesatuan juga kepada orang munafik Dengan ilmu yang ada pada kita Jadi orang munafik tak menarik nak kacau kita okay? Macam dulu uh, Doktor Amin Awad dulu kan Dia, dia sebuah yang kan? okay? Kalau kita tak ada ilmu Apa jadi Dia tak takut dengan kita So kita mungkin boleh berada di sampah takut belakang dia Kan? Tapi kalau kita dahulu kita takkan berdekati gereja tersebut dan lagi gereja kan Kita buat dah Dah Jadi imam Imamah lah jadi imamah kan Untuk supaya rumah kan Di mana kan? Di gereja pula tu Kan? Lepas tu kita bercampur pula kan Lagi membuat lagi membuat Kita berganti, dalam pusuk, Banyak tak boleh bayangkan Kusyuk ke mereka solat Ah, Boleh tak? Kusyuk tak ahli-ahli boleh uh, jati kalau kita stop, kita tak cium pun, cium pun, cium pun, pun lama je. Yeah, Bukan kena kuat, tapi ni, apa ni? Abang takde kantor, takde kantor, jadi naik tu. Bukan apa? Yeah, naik tu kan, kau masih jenazah. Sudah lama hari. Okay, apa soalan saja? Mana mana yang sesuai kepada apa? Lah. Okay, kali okay. so, ni soalan, soalan di sini lah, untuk menghadapi, tidak yang berbentuk pancahidrat Okay Selat Kan like. Siapa boleh uh, Siapa boleh uh, Siapa boleh siapa? Siapa? siapa boleh tulis serta Siapa boleh tulis serta Ha Orang yang ada ilmu boleh tulis serta tak? Boleh Orang yang tak ada ilmu Boleh tulis serta tak mengata mengatasi benda itu. Boleh kan Maksudnya kalau kita nampak, contohnya kita nampak ada, ada gerakan-gerakan Lepas tu lah, apa-apa dia duduk kan Takut, kisau kan Jadi kita pun pergi kita tangkap doa-doa Kalau kita ada kesempatan, kita boleh banyak apa, sebenarnya tu jahatan kuasa Kampung, apa ni kan? JKP ni kan aa, Ataupun zaman-zaman dulu, zaman kita kisik dulu, saya kisik lah Ada rukun uh, tetangga Rukun kan, tetangga dia ada aa, Biasanya kampung tu aman damai. Kenapa saya ada kekuatan yang ada pada mereka digunakan untuk mengatasi terorism ni kita Teruskan dalam, dalam, dalam uh, peringkat kampung lah Teruskan peringkat kampung apa dia Macam rumah apa tu tu Teruskan juga Mereka boleh boleh takutkan tersah susah ni kan dia? Baik Semua boleh buat Siapa yang tak boleh tak? Orang yang tak ada ilmu Boleh tak ada berbual-bual dia ha? Bawa kayu kan? ha? Dia tak ada ilmu Dia, dia maksudnya Dia tak minum, dia, dia, dia, tak tahu nak berbual Boleh tak ada bawa kayu Nak berbual-bual dia Boleh je kan Tak ada masalah kan ada masalah kan? jadi apa yang perlu ada bagi dia ialah kekuatan. Kalau ada ilmu, dia kuat, orang tak ada ilmu, kuat tak ada pun pula ilmunya, dia boleh dia bawa tu, boleh dia bawa apa-apa kan. Bukanlah aku seorang, saya taklah. Okey, nak pukul untuk sebaiknya, kalau ada orang macam macam. Tapi secara ni daripada dari sudut dari taraf polisial. Aku kan lagi susah. Siapa yang boleh? Yang boleh apa dalam contohnya membantah terjem dalam untuk pemikiran kare. Apa yang naik kayu? Ha orang yang berilmu. Jawap. Orang yang ada ilmu. Dia ada ilmu. Ya, okay. eh, sebabkan itulah sebahagian ulama kata, siapa yang ada ilmu, dia boleh membantu Islam dalam bentuk yang lebih khusus dan bentuk yang lebih tinggi lagi. Kerana pemikiran kalau rosak biasa ya, etika pun kalau rosak Ya, kalau otak kita tak betul lah <messan> kita tawaran dalam ke sini berpuasa semua dah tak betul Nanti kalau kita kisik, cuba kita bayar. Soal tu akhirnya kita kisik, berkisik kan Apa dia tersap, ni rasa tak ada masalah lah Nanti kalau soal lagi pula Kita tak kisik lagi orang lagi kisik kan Dan orang tu kisik, dia asal dah tak betul Apa jadi? ni? dia boleh ya? dia akan kita betul Asal pada masa, pada asal ya Pemikiran, tak apa tu, dia akan berbesar nanti Praktikan akan jadi Akan merosakkan masyarakat Okey So, apa topik pada sini yang pentingnya ialah kita timpul untuk mengatasi perbezaan dalam dua bentuk tadi iaitu teralisme yang berbentuk pancaindra dan juga teralisme yang berbentuk kesedihan. Okay? dan yang bentuk pancaindra tadi jelas kita mesti ada identiti guru tawannya beramal kita kita, kita uh, mau pelajari wahyu tu. Okay? Kita memahami wahyu kita menyampaikan wahyu tersebut mungkinlah apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW Dan di situ juga perlunya ada macam tadi lah. Perempuan bekerja, PKP dan pangannya Yang mama orang lunkan lalu ya, boleh dia bolehlah menggunakan undang-undang. Pemerintah satu Islam. Sama peringkat tertinggi kepada yang yang peringkat terendah, tertinggi ke peringkat terendah tertinggi apa? kerajaan dia ada ya. undang-undang dan pangailah pili pemerintah apa? Apa? Soal lah. Suami Suami ni Suami mereka okay. Kedang-kadang dia sering mereka mereka Dan <tuk> Dan mungkin Dan berlaku-kalam Kita ni, Kita memerintah mereka Diri kita Kadang-kadang orang Dia boleh buat salah kan Sebab dia memerintah mereka mereka Kita tak mereka mereka Kita tidak mereka kita tak mampu So kita boleh memerintah Diri kita Itu adalah Penggiat yang saya lewatkan Kita kena Laksanakan cara tu Untuk memastikan Bahaya terorisme ini tidak ada dalam negara kita Dalam negara kita Malaysia Ok Dah lapan Itu sekali-sekala Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Berapa Jadi, boleh menit? Bola-bola itu saya berkata semua untuk bersyadat bila metropor itu Tanya untuk orang-orang yang lebih cepat Okey? Lagi yang lebih cepat lagi baru kan? Ya Sebagai pembina, saya suka begitu Lagi yang bersyadat, saya suka bersyadat bila Jadi, saya boleh menjadi menghargai anda semua kepada mereka Jadi, saya lebih cepat sikit Kalau ada bersyadat yang ada soalan Boleh luarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada dua soalan Soalan yang sama ini Kalau kita tahu siapa sebenarnya yang telah promokan teroris Kalau kita tahu peristiwa uh, uh, pengurban PWTC Maka meluasnya kepada satu satu dunia bahawa Islam adalah teroris Sedangkan kita tahu bahawa Barat sebenarnya maklum memenjurkan Islam Iaitu uh, pemimpin Barat iaitu Bush adalah orang Yahudi yang mana mampu mengindokkan okay. Yahudi. Okey. Sedangkan di Palestin, okey. Uh, satu dunia dipromokan bahawa rakyat Palestin adalah teroris. Tapi kalau kita nak hakikat sebenarnya siapa yang teroris? Di kalau salah ke se kalau seorang ibu mempunyai seorang anak tapi dia berpesatkan anaknya untuk menghancurkan tentera Yahudi yang mana telah menzalimi rakyatnya, rakyat Palestin dan berjuang untuk menentang Uh, berjuang untuk uh, mempertahankan negaranya Iaitu Polisi okay. Macam mana kalau kita nak terangkan pada Barat Sedangkan dia adalah dalamnya Dan mungkin ada yang berfikir Islam teroris pada dunia Macam mana nak beritahu dunia Itu soalan pertama uh, Soalan kedua ialah okay. uh, Di dalam uh, di dunia ini ada negara Islam Dan negara Islam itu ada yang uh, berfahaman Sunni Dan ada yang berfaham Syiah. Bagaimana? kita contohnya lagi, bilang berfaham mazhab. Okey. Bagaimana kita nak berbincang satu mesyuarat untuk discuss teroris dalam perspektif Islam. Sedangkan orang rujukannya berlainan pendapat. Yang kata kalau aa, berpegang kepada Al Quran, tapi sunnahnya ditolak macam tu. Okey. Bagaimana begitu untuk mengelakkan teroris dalam perspektif Islam? Bagaimana? Jawab dulu, jawab sini. Okey. So saya cuba jawab dulu eh. Ah uh, soalan yang pertama, eh uh, bagaimana kita nak menerangkan kepada dunia eh, khususnya dunia barat eh. Dan, uh, yang yang menjadi dalam kepada televisyen. Makanya orang kafir ni mereka adalah yang uh, mempromosikan bahawa orang Islam Dunia menerangkan contohnya tentang rekod katanya. Bush ada di sana, kamu cakap. Malaysia mempromosikan bahawa uh, teroris ialah lah, teroris adalah apa? Islam. Teroris dia adalah agama Islam. Itu promosi yang mereka dah. Okay. Hmm. Baik. Uh, macam mana pula? Kita nak terangkan. Mesti kita nak serangkan Jadi okay. supaya orang yang comot, benda yang tak baik tentang kita, tu kita dapat. Okay. Jadi, saya kita boleh lihat kepada si nabi SAW apa yang dia buat ha. okay. rasulullah SAW alaihi wasallam ni buat dia buat, apa? Dia buat apa? ha pula kita kena bagi di dalam apa nama um, kan, dia tahun terakhir dekat zaman itu bila datang yang ansar ke ke ke wat hijri ni ansar at-badi dan Ansar berkata bahawa rasulullah okay. apa kata kalau kita gunakan pendapat-pendapat di sini kita lami luma'ada ahli minah Kita bunuhlah semua minah ni Kita pulang Kita pulang Kita lami kat apa Kita takut gelong lagi Diperintahkan untuk perkara itu Dan para ulama uh, Sebagian daripada mereka mengatakan Kita ada dua peringkat Satu peringkat penjelasan Penerapan akidah Kepercayaan Dan juga penerapan uh, penjelasan tentang akidah yang betul akidah yang salah Dan selepas itu barulah peringkat Yang kedua iaitu peringkat uh, Persyariatan dan di antara benda yang disayangkan ialah Apa ya? Hmm. Jihad okay. Dan jihad itu ada tiga tak seperekan sebenarnya Tiga seperekan Yang cukup luar Antara yang ialah memberangi orang kata Dengan jiwa kita Dengan harta kita Dan juga dengan um, uh, dengan, apa, dengan lisan kita Percakapan okay. Dan kita dengan jihad kita Itu antara kita okay. lah Kita nak balik pada soalan tadi Dah, dah ceritakan sedikit tentang karun. kita macam mana kita nak, nak, nak, nak mengatasi sekali ni cara ni adalah lihat apa yang akan dibuat bukankah semasa di di mana di Mekah bukankah Nabi SAW telah dituduh lebih kurang lah seperti apa yang kita orang Islam kami dituduh ok lain nasib kata alam kan orang Islam kami dituduh sebagai teralist betul ok Nabi SAW saya kenapa haa macam apa? Saher. apa? Tujuan siher. lagi Orang gila lagi Lepas ni. Hmm. Bukan uh, begu yang memecah belahkan, memecah belahkan umat. Kan itu tuduhan yang yang disampaikan lagi, lagi. Okey. Dan apa lagi. Ya? Uh, uh, um, Majnoon uh, gila Apa saherr. Lepas ni apa? Lepas Ada oh? uh, tukan puisi. Ada uh, tukan puisi juga. Oh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 Kan, tak kena tak kira dekat cinta betul tak? Jadi nampak kita macam gagal ya? kan. Kita ni dah tahu dah macam tu. Dah kan? Tak boleh nak melaya banyak masa saya belajar dekat IPAS pun saya terpaksa menggarangkan diri saya. Yang takut lelaki adalah alas tempat tu kan. Selalu nampak dia takut ni ke yang dah kata betul cool, lah. ni. terpaksa menggarangkan diri saya. Kan? Tak ada orang kata dah tak pasal. Kanlah yeah. kita je ya? kejap. Uh, sekarang ni Nabi buat apa? Nabi Satu tak perlu putus sahaja itu teruskan Betul tak? Karena, kalau dia tak teruskan Tak sampai Dan orang tak kendal Sampai dari Muhammad Sebab tu orang takut Orang yang datang Daripada negara luar Atau daripada luar ke Mekah Dia datang dia orang kata Jangan jumpa Muhammad Okey Muhammad ni dia gila Okey Langkah ke orang pelik-pelik Jadi apa yang Yang lelaki tu buat Dia hmm. letak Keputun Keputun Keputun Dia letak kat tengah Tak tengah letak Muhammad itu tak betul-betul okay. Supaya tak dengar apa yang Muhammad cakap Tapi dah terakhir nama selamatnya Dikit Saya kata ya, orang, ya, Aku ni orang yang bahasa tu tinggi Aku Kasa aku tinggi kan Aku pandai bercakap puisi Aku kenal orang Orang cakap betul Dekat aku kenal Aku okay. tahu Dia dengar sikit Betul orang cakap Jadi ya. dia pun buka Dan dia dengar Kali pertama sahaja dia dengar Dia tahu Yang Nabi Muhammad adalah Benar dan okay. kata-kata yang Nabi Muhammad pula dalam Al-Quran ataupun kalau selain tak Al Quran ada apa hadis kena hadis ini juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia faham Islam tu apa? Dia faham mereka hanya menuduh Muhammad sebagai madnun dia sebagai macam kita panggil apa? sebagai. Okey, itulah dia mereka buat. Kita kena lawan. Orang promote kita karakteris Islam adalah Nabi orang Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, sebagai nabi, sebagai tukang apa apa tadi? Saya sebut apa yang lain. Tapi lagi Muhammad buat apa? Nabi Muhammad tak pun nyatakan benda tu, tapi yang dia buat ialah dia sampaikan wahyu Allah. Dia sampaikan wahyu Allah dalam dua bentuk dia surah Al-Quran dan dia sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kena buat. Ya. Tak ada. Kita kena tunjukkan Islam tu kepada tapi kalau kita nak tunjukkan Islam Islam pun kita tak tahu guna tunjukkan orang Faham? Tengok-tengokan ini Orang yang tak ada dia Nak pergi sana Kita nak kena bagi duit Tapi kita tak ada duit Cari ha? so, nak duit dulu Bagulah lagi guys Cari okay. nak Islam itu apa dia Baca Al-Quran Dari pun sampai habis Bukan hanya bacaan Arab itu Tetapi bacaan Arab. Terjemahan Saksian itu yeah, Dalam satu esok sekejap eh, jadi, ada orang, dia pun ada orang melayu, ok, dia semua orang orang melayu, tapi dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, orang ada orang orang ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang melayu, dia ada orang orang tak memanggil agama malam, tapi tak memulakan Ustaz Kenapa jawabannya? Dia kata dia, kalau kita tak belajar agama kita Kalau orang Islam tak boleh tahu apa dalam Quran ni Apa dalam hadis lagi, dia belajar agama Islam Nampak tak? Agama ni tak ada. Yang Kristian sudah belajar, memang lagi Bila belajar maksudnya dia boleh tahu ni kan Dia tahu, jadi dia tahu dia akan terikat lah Karena dia tahu, istilah dia boleh, tak tahu dia, Tetapi kalau seorang tu, dia dah belajar uh, Dia dah khatam Quran secara taksir yang reka Bukan serta-serta yang berlalak Serta-serta yang berlalak Dan dah tahu lah Adik-adik-adik Nabi-adik apa Nabi-adik tak bercakap mana okay. Nabi dengan orang kafir Urusan Nabi yang macam mana okay. Nabi dengan hamba Urusan dia macam mana Nabi dengan budak Urusan dia macam mana okay. Kalau kita dah tahu benda tu Tiba-tiba orang datang Kata Nabi ni orang yang keras Adakah kita akan percaya Eh hey, tak Aku baca Adik-adik-adik Nabi adik -adik, adik tak pernah, pernah -nabi. Dia nak dia Tak pernah kat suara di Nabi-adik tak pernah Tak pernah kat uh, suara Dekat pasar Tak tahu yeah. Tindakan. Dia juga bukan orang yang banyak menaknati Sikit-sikit selaku kamu tetap ke Ya Tengok tak okay. so, Kalau kita tahu dalam dia tu Kita, kita apa Boleh tak kita tengah Tak akan dengar. tengah Tak percaya cuba okay? Anda baca Quran Satam lah Satam sekali lagi Tahu lah satam tu Saya faham lah Satam tak tahu Satam sekali lagi Dan satamkan dengan isi dia dengan, dengan maksud dia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 Nabi kata, "Kau jangan dekat-dekat. kan bawa air dekat sini." Ya yeah, kan? Takut terkena air tanda waktu dekat tak jadi aku pun dia istesen. Tak ada. Nanti tak ada Nabi tak Ada orang tak Dia dia bawa sesuatu, dan kita ada sesuatu. Tapi masalahnya ialah dia bawa sesuatu, kita tak ada sesuatu. Kita tak ada apa-apa. Memanglah kita kena Memang, betul lah. Ha? Kalau kita nak katulah kita nak lawan dengan orang, kita black belt. Kan rakan. Dia black belt jitu. Siapa benar? Ha. Tak betul kan? Betul ya, tak? Tapi kalau kita tidak ada ciriologis dia ni Macam hati pun tak ke Saya kandung pun tak ada Silat pun tak ada ya. Apa jadi? Memang dah ada benar betul tak? Okey? Jadi itulah logisnya sedikit Kita nak ceritakan tadi ni Dalam untuk menjawab soalan tu Banyak bukan jawapannya Macam uh, mana nak serangkan kepada dunia Barat, kafir yang menjadi dalam kepada uh, uh, Promosi uh, Ataupun usaha mempromosikan calorisme ni Jawapannya adalah cerita Boleh abang saya kisah dengan sebenarnya dan jangan risau eh, sebab yang bertanya tadi bila nakojnya bila dia hancur pada screen towers dengan kat dekat New York berita-berita kan? menceritakan banyak orang bila berlaku benda tu sebelum tu dia tak tahu misam apa tapi dia berlaku dan benda tu dipromosikan kemudian ya eh? kita kena ingat pada promosi silap promosi orang boleh ragu sudah orang kata hai ini adalah sampai ke cerita di dunia ya siapa dulu aku Ya, betul kan? Saya lepas dekat dunia Air yang keluar dekat Yang keluar dekat Tak tahu Kan, ,right. well, hey. air yang keluar dekat Dia tak boleh siapkan Atas tak ada Atas tak ada Atas tak ada Well, atas tak ada Macam air ke Peligi ke Pilip atas tak ada Air yang terbaik dia Orang semua tak tahu Saya sorang saya yang tahu Sedengah Mereka berkata Islam Mereka Takkanlah orang tak tahu Benda ni Kalau orang tak berkata Benda itu Adalah orang yang nak cik Takkan Bukan tengah bandau Kalau jauh-jauh Banyak mana kita nak pihakkan Tapi kalau dia kata macam ni Ya Aih, ni, aih, bagus. Tapi saya tak rasa suka apa dengan aih, yang bagus. Dia cerita dekat TikTok, dia cakap macam ni, okey, tak payah tu. Dia cakap macam ni, okey. bagus tadi kan. Okey, tapi minatnya sebagai ni, macam makan ni memang boleh tidur ni, enyanya, kalau nak pun susah, boleh, jawap semua soalan, semua minum Bila ngeli apa, bila baik. Ni orang lain jadi kita buat o, minum-minum basket tak kan. Minum banyak aku tak rasa boleh apa tak jaga, tak juga so di sini selalu kita, kita akan perhatikan bagaimana promosi itu sebenarnya memakan diri mereka. Sekarang kita nak perhatikan okay. penyebaran Islam, so, Islam banyak, banyak di Eropah, Islam pada banyak Di mana sahaja di negara barat, di U.S, di mana? Di di di Britain, okay. dan begitu juga di Eropah penyebaran Christian kristian permasalannya Christian Christian apa? Eh? kristian Christianianisasi. Ketialisasi berlaku kat Dia dengan negara-negara yang Ujung-ujung Dia akan banyak lagi orang oh, anyway, yang masuk ke kitab Kenapa? Apa sebabnya? Kerana kita tak baca buku kita Kitab kita, kita Kita mesti kitab Dia orang masuk Islam Kenapa? Kitab kita tak baca Dia mesti kitab Islam Dan kalau dia baca kitab dia Dan dia baca kitab Islam Kalau dia betul-betul mutf mencari Dia akan masuk ke Islam Nak-nak terserah juga kan? Okay. Siapa dia? ialah <tuh> selawat belakhi mereka dia merupakan seorang paderi maksudnya dia merupakan ahli yang penyembah saya saya saya okey selawat ya paderi datang dekat selawat dia kawin orang saya tak hanya orang apa orang lain orang Islam kan? dia kaya dia diket jadi paderi orang lain adalah anak pada ada uh, bahagiannya dalam perwakilannya jesyen uh, so dia pergi ke satu gereja kena berkhutbah bagi ayah bagi kita tahu ah ceramah dia okay, tak terjemah, kan itu pergi sama dia Beri sumpah dia semua Satu hari Rekatkan sikit Satu hari Dia orangnya yang ada Orang yang ada dekat istep Kalau lupa Nombor dia rumah ke tadi Tapi orang putih lah Nanti dekat istep Dia-dua so Orang mereka uh, Satu hari dia pergi Cerama Dekat um, Dekat Malaysia Dia kata Dia nak ceritakan uh, Bahawa uh, Christmas adalah Satu benda Rekaan dalam Ajaran Christian Tak ada Christmas babadual ataupun kita apa? Uh, Setakat log kan. Ya babadual macam tadi tu. Okey. Terus kita suruh dia tu. Jadi jadi peserta kita once sudah dah ke. Jadi betul-betul dia tu kau orang tengoklah tadi ya. Jadi dan dia duduk, lepas tu datang ah uh, fasiliti dekat meja atas dan dia nakkan apa yang berkaitan pada kontraktor architect je istitu. Itu lah betul kan, dia. Dia macam ni. Jack Ah, ha, kalau dia mahu pergi dia pergi. Anak tu sendiri tu kan, nak kuliah tu susah ni. Sudah ni, okay. Yang ni macam ni. Itu pun dia tak. Kerja macam ni tu tadi pasti biasa. Yang yang memang kata membenar, kait kait kait kait ni adalah parti biasa. Itu parti biasa. Yang terakhir ni, yang parti yang aku tahu lah. Lepas ni, semua dia mungkin kambal, tapi tak ada masalah. Okay. Tapi kamu tak boleh balik sama. Kamu di sana, kamu di sana. Tidak ada kat apa sini, kenapa kamu telah menimbulkan Bapak lah Dia kata, bukankah saya sebut, itu betul Kalau Andy pun kata, itu betul, kenapa, tak boleh Dia kata, dah tak boleh Dia kata, dah tak boleh, kalau sosial tak pun Dah tak boleh, tapi kenapa tak boleh Bagi, dia ya, kenapa lah, aku tak boleh, serba Dekat pun dia kan Bagi, murahnya dan semua tu Tentang kristen no, tak boleh Jadi dia pun, dia memang, aku cakap betul, kenapa tak boleh Aku cakap betul, orang pun Kata boleh itu betul Pertama dia kata betul Okay, pasri, dia kata sesuatu Dia kata pasri yang lain, kenapa pun tak Dibarang di, di daripada membeli orang yang lain Dia pun balik Dia pun tension dia, kan? yeah, dia kata dekat rumah aku Adalah satu okay, rak Saya tulang buku, penuh orang nak buku tu Satu lah Tensi, tensi, tensi Dia kata, dia tengok, dia kata, I can have all of you Except for you Lepas dia tengok Ok, saya okay, tulang, tak pulak, pulak. Semua aku, aku nak beritahu, apa kan Saya kata jadi, okay, ya, kita mesti percaya lah. Semua kita percaya dengan korang, kita percaya. Tidak, tidak percaya lagi. Dia, dia kata, dia pun mengeluarkan Apa dia? Satu naskah Quran yang dibeli dalam satu uh, penyeludukan apa, iaitulah buku kan eh. dengan harga cukup mahal di toko pembeli. Ia boleh tak? Ia boleh dia, tak? Ia pasti boleh, kan? Dan melengkapkan perancian kan? Tapi hal itu dia baca Dia kata, saya buat yang cukup ajaran. Boleh saya simpan dengan dia? Jadi kalau dia keluar tu, bagi ke sini dulu, kita belajar sama juga. Dia dapat? Dia dapat. Baiklah, kalau dia buku tu adalah Quran, dia nak Quran eh. buku dia adalah, dia dia. Kalau buku dia buku persamaan tu, eh, dia tak ada buku bagi ujian. Apa ni? Dalam masa 3 hari habis. 3 hari habis. Kita buat 3 hari. Tak, bukan 3 hari. Ya saya baca, yang baca, embace, yang baca Semua persoalan persoalannya dalam dalam minda saya sebelum ni, bukan agak agak Semua yang terjawab dalam beberapa buku yang saya boikot sebelum ni. Embace semua ni. Yeah. Dan saya tak dia nak, nak, nak nak berhenti. Saya untuk makan untuk tidur, untuk dan uh, untuk banyak orang. Dan jika hari habis, dia habis. Dan dengan itu saya letak dan saya melutut mengatakan dia ya allah. Alhamdulillah. Bagaimana itu? buat. Okay? Jadi dan patut banyak rasialnya, tetapi ah ah di situ rasialnya, sebab apa insya-Allah bagi pun bagi risiko istiqamah. Sebab kita dah, juga, ya. Babah dia bawa-bawa-bawa mak mertua dia datang mak pembah juga kan, di waktu akhirnya dia ada ada niat dia. Kau pun tahu kan dalam kisah-kisah banyak-banyak jadi kita tahu ni, ni sebenarnya dia kan. Dia so, baru susah disini, kan anda doa. Dia ya. Mak dia mak mertua dia kan. Do you really love me? Do you really love him? Go, go, go. She's ready, guys. Then follow him. So, kalau kau cinta kepada jawab hmm. dia, ikutlah dia. Ini semua ada. Okay. Okay. Yeah. So, macam mana? Di sini pun ikut. Kenapa? Kadang-kadang mak ada satu peristiwa, nostalgia yang tidak tidak tidak apa, baik. Tidak, dia itu, dia sedang berkahwin dengan orang lain, Dia tak cinta. Okay. Jadi, dia mengutamakan anak itu kalau hidup, saya hidup macam dia, dudukkan dengan, macam mana cerita Jadi aku pun Masih Islam dia Pada masa tu Abang fa Dekat luar tu Abang fa Dengan parang Potong pokok-pokok Kepul kita Dengan tanah namor Potong-potong Dia kata Dia nak bobo saja, kan okay. Jadi dia kata Aku pula nak buang dia Sekejap dia Cakap dia kan Mungkin betul Kata dia tahu Karate dan sebagainya Tapi aku tak nak buang Aku tak nak buang apa tak nak buang Aku tak nak buang Aku tak boleh nak Islam kita tak nak buang Aku tak nak buang Aku tak nak buang Okay, so apa kalau lepas tu pun pindah lah ke sini Jadi pindah-pindah dan nanti dapat pergi di step Step ni uh, Step ni yang boleh disemaknya ni yang boleh disemaknya Step ni yang boleh disemaknya Step ni yang boleh disemaknya Tidak ada masalah. Eh? Masalah tu lah, okay. Okay, step. Step. Okay. So, lah tu Step ni Step ni So dah ceritakan macam mana kita, kita, kita kena Kita kena sampaikan dengan benda tu Yang kita sampaikan dan, dan jangan risau Yang pentingnya ialah buat kerja Okay. Tapi masalahnya lah Kalau kita tak buat kerja Orang nak buat kerja Kita pula kisau Kenapa? Okay. Orang pun kan? nak Maknanya Kristen nak buat Kita tak nak buat Kita pun bila Kristen dapat Dapat tarik orang Kita marah lah Kenapa tarik orang kita? Kalau okay. okay. tak buat kerja Buatlah kerja juga Kalau kita buat kerja betul-betul Kita takkan dapatkan bagaimana dan Kita islahkan diri kita dulu ya. Okay. Tiga gemak ni Dan juga yang dua panggilan ni kan, kan? Usulakkan diri kita Betulkan diri kita Kita tak buat apa kita dapat Ialah hasil yang cukup banyak Okay Jangan risau Kemudian Sunni dan shi'i uh, Sunni okay, dan shi'i Cuma satu Bincangan yang cukup apa, Cukup uh, Keras Ataupun cukup Kita nak berkata Kedah okay? Sunni Bila cukup sunni sahaja Sunni dan shi'i Tentu shi'ah Mungkin lah Bila sunni dan shi'i Lebih baik juga Okay. Yang sunnah dan syi'ah Sunnah ialah yang mengikuti sunnah Iaitu jalan Rasulullah SAW Syi'ah pula ialah yang merupakan Pembantu-pembantu kepada Ali RA Pemikiran mereka lain sedikit daripada Bukan sedikit lah Dan banyak daripada pemikiran sunnah Antaranya yang kita cita sikit kat sini Antara yang tadi, antara ia ialah, uh, Berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla Ada di antara Dalam buku Mushi'ah yang mengatakan apa? Allah ada satu sifat iaitu Al-Ibadah Al-Bana'u ialah Kerana berlakunya sesuatu Barulah Allah tahu Sebelum berlakunya sesuatu itu Tidak ada pengetahuan Bagi Allah tentangnya ha? Tahu tak? Ya? Itu di sisi syia Di sisi al-Isulah Bagaimana? Di Allah mahamillah tahulih Tentang sesuatu itu Bagaimana Ianya berlaku Sebelum Benda itu berlaku Dan kalau tak berlaku Benda itu Apakah benda itu Yang akan berlaku Tentang itu alas-alas kan Kita tazak-tazak kita macam mana Allah dah tazak-tazak Ya orang dah tazak-tazak Kita tahu macam Apa yang dia buat ni Allah dah tazak lama Bahawa ada apa Kita akan buat di sini Tapi kalau kita tak dekat sini Rasa-rasa kita ada? mana Rasa-rasa dekat bilik Tak tak Itu rasa-rasa Pasti dekat Tak tahu Mungkin tak ada dekat bilik Mungkin dekat kedai depan tu Biar ada dekat yang larang tu Ya Mungkin ada orang lain Macam-macam tempat lain ni kan Tapi Allah tahu Allah tahu Kita yang tak tahu Ya tapi di sisi yang lain juga, kata Kalau berlaku benda itu barulah Allah tahu Itu okay. dah tuhan Berkenaan dengan Rasulullah SAW uh, Mereka lebih mengagungkan Ali Mabdi Allah Mabdi Berbanding dengan Rasulullah SAW Kita mengatakan Rasulullah daripada hebat Lepas itu baru datang sahabat kan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali Dia mengatakan, Mereka mengatakan Ali lah yang paling tinggi sekali Itu dah tuhan lah Dah dari sikit kan okay. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah pula atau mana Ataupun puasa Nabi SAW Keluarga Nabi SAW, Khomei ni dia pernah cakap keluar Kita nanti, sebab tu cerita dengan kawan ni Khomei ni pernah kata kan, kalaulah aku dapat meluang syari keperluan tanah harap Kalau tak sabi perkara pertama yang aku buat ni lah, aku akan mengorek Keluarkan apa? Keluar aisha. kan? Untuk keluar, dia tak tahu hukuman lezat kat atas tu Maknanya dia telah menuduh Aisyah sebagai penzinah kita nakkan Asyar r.a. adalah perumpukan ini Salah seorang isteri yang m.a.w. merumpukan ibu Salah seorang daripada ibu-ibu orang yang beriman Macam mana agaknya Kalau orang tuduh, mak kita boleh teringat Dan kita tahu mak kita seorang yang suci Boleh tak kita nak minum dengan dia? Boleh minum berserang juga Kita selalu ini, jangan Dia kemarah dengan dia Kita nak Jadi ibu, ibu, Apa Apatah tadi kalau ibu dalam al wasoatuhu ummahatuh istri-istri bagi dia Nabi Muhammad adalah ibu-ibu kamu. Okey kita kena hormat istri Nabi macam kita hormat yang mak kita. Okey. Sebab apa itu adalah diperkenal sahabat Nabi. Mereka mengatakan hanya Nabi Quran ada orang yang boleh dibidangkan jari yang masih Islam yang lainnya semua telah kafir. Okey daripada eh uh, daripada uh, eh uh, Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Zubair Kemudian Suhaibah Rumi Ada yang tak-tak banyak Juga suruhan Bersikit Jep, salman al-sarici Tapi ada yang perlu tu kata Paling kata-kata dia nak Paling kata saya ni jangkau Omar Dia carilah Kalau tak saya tengok Youtube dia banyak membantu dia yes. Benda yang banyak kau ada Benda tadi buat je Dia tak boleh kan? okay. <tipan> okay. so, kita Tapi kadang-kadang kita terpaksa Kata-kata Betul ke benda ni eh. Dia tak dengar apa. Tak pernah dia kata Kita tekan sikit Kami bakar Kami bakar Syaitan Jadi so, orang kata kan Bukan berkata syaitan tak Tapi orang berkata Berkata syaitan Kita kata dengan orang Nanti ada Cerama-cerama uh, yang mengatakan Yang ada penawah satu Lidup uh, tu Dia pendakwah ya. Dia Di berkata lah. Dia berkata Dia berkata Dia berkata Dia memang syia Pendakwah syia lah. Dia kata Ada orang kata Yang peninggalkan Ialah bilis okay, Sebenarnya salah itu Salah okay yang betulnya yang sahasnya, adalah dapat lihat sekali dah umar eh sila pergi. Lepas itu Abu Bakar, lepas itu boleh. Jadi, di ayat ni ayat hari ketiga, check, ini ayat Jadi kita nak tahu, okay. kan, Allah aku buat ceramah tentang Rasulullah dia kan dengan Abu Bakar. Kirumalah fil ghar, iz yaquli li sahbiya, apabila mereka berdua berada di dalam apa? Ah, uh, gua apabila uh, Rasul itu bercakap kepada sahabatnya Allah kata tu sahabat dia, tiba-tiba syia ah kata Di dia mengingat daripada daripada Islam, dia dasar daripada Islam okay? So itu adalah perbezaan-perbezaan daripada Sebab itu kita dah sebut bahawa uh, uh, Kondikian syia ah adalah satu, satu terorisme Dalam pemikiran Bukan kena kita, tak, bukan kita masuk, tak, tak. Tetapi kita dah sebutkan Bahawa kita nak Wahyu, wahyu datang kepada Allah Kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang menepati itu, itulah dia yang sebenarnya Yang mengalami itulah dia terorizm Okay. Tapi dalam masalah-masalah uh, kebangsaan, kadang-kadang uh, untuk nak me me melawan kerajaan, mungkinlah boleh sebagai politik negara yang Sunni dengan yang syi, Syi'ah, mungkin dia boleh bersatu dalam beberapa perkara, kan? Tetapi uh, kalau nak dari sudut uh, pemikiran Islamnya, jangan kepala okay. dan perniagaan, perniagaan, okay? Jangan dibuat apa-apa, mungkinlah. Eh, kita ya, ada Toshia, orang kata, dia tak ada Toshia Haa, dia tak ada yang lari, dan ikut motor tu lah Bambat-bambat pula yang lari kan Dan lepas tu, dah ikut lagi Okey, so apa yang Kita pergi lah, daripada sumber yang asal Kita kena tak sungai, tu dah jauh, kan Dah kan Tapi kalau kita, mungkin sebenarnya tu dah puluh sikit Dua perjalanan, makin turut Jadi, kalau kita bukan puluh, ni lah tersebaran Ya, dia dah masuk macam-macam Saya duduk kat Taman Melawati Bila pergi ke, kat situ kan ada jam jam Tengah-tengah <laughs> Ada jalan waktu ada, ada air, ada sungai Sungai bawah tu pun dah hitam dah air Itu masih lagi, belum sampai kat kelam ni Kan? Kalau sampai kelam ni, sana tu dah hitam dah air Kan hmm. dah masuk ke eh. Dia kan, dia nak cerita masuk Sungai dah ceter lagi, dia sungai ceter Maksudnya masih asal lagi lah Masa punca lagi kan Tapi dah, dah setak hitam, kan Ada suatu perumahan, air dia masuk Allah SWT kata Nak nah, mandi suara ya. tu Kalau nak pergi ke atas lagi Tapi tak bagilah bagi, masalah anak-anak dari orang jadi, contohnya kembalian kepada yang asal tunggu di luar orangnya. Jadi al okay. nah, Quran, baca doa, hari tadi pukul lima siang baca okay. okay. so, so, so. lima. itu dah betul. Juga menjawab soalannya, mana ada? Ada soalan lagi Selamat malam. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Uh, apakah demonstrasi jalanan? Uh, Keataskan ke berkuasa Termasuk perbuatan keganasan atau penjara Sebab perkara ini tidak tinggi negara kita uh, Mereka beranggapan Ia sebagai satu kaedah untuk menentu hak mereka Yang dinafikan oleh pihak pemerintah Mati kala pihak pemerintah bila mengatakan ia termasuk perbuatan mengganggu keamanan masyarakat. Jadi ia tak terpaksa Terima kasih Demonstrasi adakah uh, termasuk dalam apa? teroris yang dia, ya. Demonstrasi saya nampak dulu ni eh? Satu demonstrasi yang aman Satu demonstrasi yang tak aman Kenapa? Okay. Demonstrasi yang tak aman tu memang Kali, bekerju, dia asal terrorism Dia sama-sama Demonstrasi dia kotor bagi pokok ni yang aturkan dia tu kan Tanya-tanya-tanya ah, ah, itu, itu adalah salah satu bentuk terrorism okay. Yang lebih besar pemahaman dia tu menimbulkan ketakutan Jadi orang orang takut pelajar uh, demonstrasi orang takut okay. Tapi kalau demonstrasi yang amatlah okey. Itu tadi contoh kita lawan dekat Ustaz. Kalau ada apa ni sedikit lagi. Betul ke? Ya, baiklah kita cuba kita lawan apa macam baguslah demonstrasi ni. Pasal dia tak mengelolakan ketakutan Kita kalau contohnya kalau Oh, Kalau kalau ada lawan tak. Kalaulah katalah dia ahli ya. Kalau duduk sini pula ahli. Kalau duduk di kolej itu Pak Ali Penghuni Penghuni Kolej jati Dia telah buat demonstrasi Jangan orang yang sebut Dia berada Dia telah ada sampah Dia jual Kalau katakanlah Penghuni Kolej jati <mulisCity> Buat demonstrasi Orang suka Contohnya Buat demonstrasi Dia orang yang terletul Lepas habisnya Lepas Pasar dana okay. okay. <mulis> uh, Terus so, yeah. Tak payah majlis sepanjang Saya Tak nak nak dia tak datang Kulis, menghuni-kulis dah cukup lah kan? Temosasi yang cukup bagus Dapat melaporkan so, kekujian yang sebenarnya Sekarang ada masalahnya, ada kan demonstrasi itu bagus atau tidak Dari sudut lahir ni memang bagus Tetapi kita nak cakap yang ni tentang Tentang apa? etika seorang muslim Kalau tentang etika seorang muslim Dia nak kata Orang Islam boleh nak buat so, langsung, jadi, apa ni? So apa jawapannya yang kita dah cakap tadi? Kita kena tengok perjuangan ni kan? Ini ada tak dalam Al-Quran menggariskan Atau menggambarkan kisah-kisahnya Demonstrasi Ini ada tak adalah surat menggambarkan kisah-kisahnya Demonstrasi okay. Jawapannya ialah Siapa lah? Kalau ada bagi, bagi email saya Saya kata tak boleh Saya berani Tidak ada yang men menunjukkan kisah-kisahnya Tapi yang ada ialah Beri nasihat dia Beri nasihat okay. Dan nasihat ni Bila ni kata apa Ya uh, tambani bumi kilos setiap ketika. salam kamu dah berilah jihad. okey, bukan nak tajak sejarah perselisihan. okey, bersoalan. wala tambani ini sejarah ni wa wadan li an nasihatati jangan kamu dah saya aku berada dalam dalam khalayak ramai. itu kamu kata ni kamu juga jangan pakai salah tuduh dia kamu nak dah jangan mengucilkan dia, bukit bukit bukit Kasa pun putih tu Kenapa kamu nampak? Tak apa sebetulah ni kan? Nama-nama-nama Nak cuba nama saya Abu apa lah Abu Kenapa nampak? Itu ada satu nasihat Itu tanda saya itu adalah فَإِنَّا نُصْحَفْ فِيْ جَمَعْءٍ نَوْءٌ مِلَا تَوْفِيْهِ لَا أَبْضَحِ مَعَى Masyadir kata apa? Nasihat dalam jemaah adalah satu bentuk Bentuk apa? Bentuk itu Pembaikan Itu satu perbuatan yang memadukan Yang aku tak ada tahu manusia aku tak ada Dengan benda itu Dalam sila Eh, kau boleh tak? Kalau kita jadi pesanan Kita tak boleh mengajar Ataupun jadi pelajar Kita tak tak Maksud-maksud Kamu uh, Aku ke Kenapa kamu lambat? Kau jadi pergi Elak, kita sukalah Kalau kita suka berat <laughs> Tapi kalau kita tak suka Dia, itulah dia Kita masih menjadi manusia Kita tak suka Maruah kita digantungkan Kita itu siapa Pemuli boleh tak ni? Ada apa? Tahun 3 tahun 2, tahun 4. Pun okay. punlah kita rasa tak nak gitu kan. Apa salah lagi kalau kita makin naik. Jadi kita letak. Bukan jadi menteri, bukan jadi menteri. Macam nak jadi putera menteri. Jadi kita bawa masuk gitu. Takkan orang tak boleh sebab tadi pula kita tak nak benda tu kan. Mungkin suayah, kan? Logiknya, kalau nak... Bukan isu ideologi kita lawa. Bukan isu pun benda seloreng dah kan. Pergilah saja dunia ada tak orang nak kita akan nampak satu sikap bodohlah orang saudara kau kerana dia tak sedar akhirnya baru dah tahu bahawa si dia ah uh, apa dia makar ni dapat datang orang dan dia terlepas tak sedar budak bagi satu dia tak nak tu boleh tak kalau budak dia satu tak nak nak adik macam ni apa tanah lagi perasaan seorang pemerintah dia ya yeah? so, teknologi pula Menunjukkan yang sebenarnya kita kena punya beri nasihat dan kita tidak boleh memberi nasihat ya, secara apa kan? secara di zaman awal ini atau pun di di karaya ramai itu bukan nasihat itu Allah usaha untuk nak menjatuhkan baru Allah itu pemerintah tersebut. Itu cara dia bagi dan nabi selama selang jeda ketua syahid martyr. Ya. Syahid ini adalah apa? orang yang memberi nasihat pada seorang pemerintah yang zalim. Lalu orang pemerintah yang zalim itu bodoh dia. Eh, eh, nabi tidak jawab. Uh, ketua uh, syahid ni Bagaimana yang nah, nah hebat adalah orang yang Nasihat ni hmm. masalah atas khutbah hmm. ha, Tak, nasihat nasihat sorang-sorang Jumpa sorang-sorang, bagi nasihat Okey, tanpa benda datuk rakam, kita bunuh dia terus Itulah uh, syahid Ataupun mati syahid yang paling hebat Okey so, Nak cerita tapi bukan nak, nak, nak semua mati, tak kan Mati syahid kan tak lah, kita bagus kan <laughs> Kita nak ceritakan bagaimana kita kena nasihatkan Personal, secara personal Yes. Dan sekarang pun dah ada. Jadi kalau uh, PM berbicara ni, di, uh, dia dah ada apa? Facebook macam mana tu dia? Ah, Twitter dia. Bukankah? Twitter ni. Tidak, Facebook dan Twitter ada tetap. Tetap saya, Ada. Jangan Ah, boleh tak kita untuk kita Boleh kan tempat untuk kita atau pola dirinya kita tak nak, kita tak nak nasihat ni kita buat baca ini kita tak ada ah? uh, ini betari uji tak takut lambat apa tak lambat ya nanti kalau jadi-jadi mula lah apa saya nak share nama ni jadi tu kan wei tu tu jawab saya buka soalan ni kalau tadi saya nak tanya soalan ni eh set ah umumnya orang yang umur-umur depuhan 25 hmm. Jadi Darah dia macam Semangat dia tinggi Jadi kebanyakannya Bila semangat tinggi Dia jadinya Jadi bila berlaku ni Satu masalah Kita jadinya di Palestine Dia bertanya Sampai bila Kita nak kena macam ni So dia tanya lagi uh, Apa sebabnya Umat Islam ni Jatuh sampai Di China macam ni Adakah sebab Tak ada Khalifah ke Atau ekonomi Kita tak ada Mungkin tak buat hudud lagi ha. Jadi apa problem ni Ustaz? Ustaz Yafkan Okey. kasih pada Sama moderator yang bertanya dulu. Uh, Jawapannya ialah Kenapa okay. orang Islam jatuh? Kenapa? Okay. Saya ingat pada satu kata-kata Omar beri Al-Sapa hmm. Dan dia nampak Islam makin naik Makin naik-naik so, Apa sahaja penderita yang naik? Dia kata Apa sahaja penderita yang naik? Dia kata jadi kita ni muda kan kan? Dia pemuda masuk sayang kan? Ya? Betul ya. tak? 40 tahun perempuan-perempuan 5 tahun dah bilang kan? uh, pemuda kan? Pemuda, adakah kita yang muda setiap? Itulah yang banyak nak kan? Sebab tu letaklah air yang apa-apa Air ni yang kita minum, mula setiap. Laku air tu. Betul tak? Dia macam betul-betul. Laku ni benda tu. Ya? Sekarang ni pasal lahir je lah. Yang naik 40 tahun semula naik beginit okay. 40 ke bawah kan ya. Ah 40. Okey. Tapi dalam neraka bukan sampai ke alam ya tahu bos ya. Terus sampai 40. Terus dia darmaji dia dapat dia 1, 2, 3, 4, 5, Mungkin 7, 8, 9, 10. Sampai Jadi akhirnya dia akan kembali kepada arz dari umur umur yang paling muda, iaitu umur bayi. Dan nanti minta kepada Daripada umur tersebut. Ya Allah, Yang Allah, aku berfak ila arz dari umur. Ya Allah, cuburlah aku daripada dengar jangan daripada dikembalikan aku ini kepada umur yang nanyuk. Nah, jadi macam macam tu pun ada. Adun orang suka. Ayi, sejauh mana ni? Kalau begi ayi buat dengan ni, tak cakap tak lah. Mungkin orang suko. Masa orang tak suka kan? So, kita beri jodoh dengan dia bego. Ah, sebab ni sejari lah. Berapa kali dah? Sempat dia? Ah, sampai dia. Sampai dia kita nak. Apa apakah yang menyebabkan? Okey, cara apa nak beritahu? yang menyebabkan kerana satu adalah Memang uh, Sunnatullah Kejadian Allah Ciptaan Allah Bila benda, -benda tu dia naik Dia akan terus eh? Satu Benda kata tu hebat Dia akan jatuh Okey Kemudian Itu yang okay? bertanggung Yang kedua bila hebat Tak cuma dia jatuh terus Tak cuma dia dulu Kadang-kadang hebat tu Dia boleh berkegalan Okey Tantang-tantang tu -tantang, dia jatuh sikit Dia pun mengenai sikit Dan sebagainya Okey ini semua soalannya persoalan dia takkan terlibatannya. Saudara, inna ma'alama yuriy wa yuwagi qawm hatta yuriy ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, nasib baik ya, apa -apa yang ada pada sesuatu kaum, sehingga mereka mengubahkan diri nasib seterusnya sesuatu itu ke yang betul. Oleh kerana baca ayat ini mengatakan Allah tak akan ubah nasib tak baik. Sesungguhnya dia akan diubah. Sudah, teruslah. Tak apa, bersenang-senanglah yang meninggal tu. Ha. Tapi yang sebenarnya adalah Kalau kita dapat satu ni'mat Allah tidak akan kubah Dia tersebut Kecuali kalau kita yang ubahkan Kalau dapat satu ni'mat Kita tak bersyukur Maka Ni'mat tersebut Akan ditarik Dia emat Islam Bila tak bersyukur Sampai semasa Orang oh, hebat Orang hebat Tapi apa-apa Dia orang dah tak berapa Baca Quran Seperti yang terjadi Di Andalus Bila mereka menang Alhamdulillah Dia okay. seorang anak kecil Dia menangis Kenapa Karena Dia baling Tak kena Lalu dia mengatakan, aku nak pulang nanti, jawabnya, mana Kalau musuh lantar, aku nak pulang balik, tak kena Sebab tak kena, sebab tak, tak kena Kan tak lah, ada orang Islam yeah. Ya Dalam orang lepas tu Ada seorang pemuda pula, belakangnya Kenapa? kerana tengok tak tu, dia orang tak ada di Tak Tapi kenapa? Kerana putus cinta Lalu dengan itu, orang yang duduk dekat atas bukit-bukit tu kan maknanya, pendarian-pendarian Kristian yang orang dalam bukit tu Dia kata, sekarang kita boleh pulang dia tetap cinta. Lagu mereka semua ni cinta tak ada kan. Ya. Mereka tu mereka tak Dari kalah dia keluar dan di situlah dimulakan dia rosak ataupun jadi desa ataupun lari. Tak sempat lari, tak sempat tadi. Orang Kristen boleh buat dia dia kat Hollywood um, mereka dan jihad mereka itulah paksa orang masuk Islam. Hollywood kita ataupun jihad kita ialah kita menyebarkan Islam ke dalam keadaan. Jadi okay. siapa so, benar yang penting actually, ialah kenapa sampai uh, dia sebab kenapa nak buka nak kita meningkatkan agama kita. Jadi ini agama itulah yang berlaku. Ya. Sekarang ini dia datang balik dalam kemalangan. tak dia. Kalau bila Allah kena kenapa Allah tak bantu kita lagi? Eh, saudara-saudara balik agama Allah tak cukup. Sampai bila kita sampai lah kita kembali kepada yang asal. Kalau kita kembali kepada asal mesti sama macam kita. Tapi kalau kita tak kembali kepada asal maka kita akan tersalah arah ni. Jawapannya okay. so, dah ada, jadi kembalilah kepada apa yang Allah turunkan. Baca al ilmuannya baharis, baca Arabnya dan juga ciptaannya pun masih sebaharis. Hadis-hadis lagi hadis. kita tidak kena kenal lagi kita jawab. Kita tidak kena lagi kenal dia ini, penyanyi ini, lagu di tempat ini, di tempat ini. Makanlah di kembarannya elak. Saje jawab, sembangan. Okey. Apa lagi uh, minuman di kembarannya elak. Terus uh, uh, makanan. Okey. Boleh lah ini. Boleh tu apa? Tapi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muka ni macam mana ni orang ni? Tidak. Ye, ya? kencing okay. ni macam mana? Tak Tahu tak? Lah. Belum di, lah. yeah. Apa yeah. lagi. Apa lagi? Kencing ni macam mana? Tidak. Tukar tak tukar. Jadi kalau berubah itu ni, jadi tuan tak, itu saja. Lagipun kita tak kembali berlalu itu, jadi tu lah cita kita akan berada dalam permasalahan. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Kalau okay, uh, saya nak jumpa. Okey. Contohnya, saya ambil satu kejadian terrorism di Saudi. Uh, Adil berlaku pengogomai. Dan uh, mereka menggunakan ayat Quran. Surah Al-Ma'idah ayat ke-44. Orang-mallam yang kumiman kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Barang-siapa yang tidak uh, menurut apa yang terdapat oleh Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Jadi, Bagaimana penasaran kena ayat ni Sebab memang Mereka berdua kalau pemerintah tadi Tidak menggunakan nama Allah Jadi pemerintah tu dah jatuh kafir Mereka bebas bom Dan saya bimbang jika faham ni Merebatkan mereka Jadi sebab benda ni dah Memang pun nerebat tu ya. Jadi boleh start jelaskan Dan saya nak jawab saya Ok Haa Tak tu lah kerana saya cerita kan Uh, orang yang buat baik ni memang banyak ah juga ada ujian dia. Ya belajar belajar pada pendidikan. Dalam umumnya dia tengok, dia perlu umpan ni sebagai apa? Sebagai pelorong umpan ni sebagai apa? Jadi macam ada dia yang dia Allah kan, dia ada dia pun dah ni, boleh umpan dia dapatkan betul-betul yang kafir pun yang tak pakai so, pembula keluar dengan tutup-tutup kecil. Mungkin akan dapat kecil kan. Jadi betul betul juga. Ada lah air bayar kita pakai air bayar ni kan. Di bawah lawan ni baiklah. Dekat Iran tu sama juga, dia buang Kerajaan Syihah katanya Untuk kumpulan dia tutup dan sebagainya Tapi kita tengok kalau Rakyat Arab Saudi Dan juga rakyat Iran ni Kalau dia tutup depan ni Apa dia turut dia? Tak boleh Mula-mula dari ke depan tu Itu juga orang rayu kan Ada semua Arab kan Mana orang Arab ni Okay. Bagi pakaian daripada dia suruh ialah okay. Yang ada ialah pakaian bu Bukan orang okay, yang saya rasa macam orang uh, putih okay. Kenapa orang putih yang kita boleh pandangkan Kami kita beritahu bahawa Kadang-kadang uh, uh, Antara sebab belakang itu ialah Undang-undang okay? Dan mungkin kurang yang sebutlah nak, nak menyampaikan kepada masyarakat okay. Kita tak pastikan kebanyakan masyarakat Kerana kita tak boleh terima dengan dengan, dengan tenang hati Tapi ada juga yang yang pakai itu Kerana terpaksa Kan ada-ada Berapa orang yang penting ya? Kalau nak buat Perni buat, buat yang baik ini Macam mana baik pun kita buat Macam mana baik pun Undang-undang yang kita letak Akan ada orang yang Kata undang-undang ini tak baik Okay <coughs> Adap sawti yang nak Tentang hukuman dulu Masih lagi dia katakan Tak berhukum dengan Rukum Allah Apabila apa? Apabila dia Contohnya salam dengan Uh, George Bush, dalam minat uh, barat obama ya okay? uh, dia, uh, dia, uh, dia obama dan orang semua kan sebagai okay. penegatif pertama ini dikatakan bahawa dia ni telah mengelakan diri dia semua ya okay. macam, macam lah tahu okay. itu satu negara yang melaksanakan hukum hudud itu banyak negara tajam negara tak nak melaksanakan okay. hukum hudud aku ada yang orang kata ya cuma kita hanya cinta kat sini Bezanya orang Arab ni tak sama dengan orang Melayu Dari beberapa situ Sebab itu orang Arab Biasanya kalau baik, dia cukup baik Dan kalau tak baik, dia cukup baik Okay Dia, dia, eksklusif. dia, dia, dia Kumpul-kumpul ni dah Orang Melayu kita Kalau baik ni pun buat pada-pada Kan, buat baik buat pada-pada Kan, betul tak? Buat dah dengan sekali Kali-kali, tak boleh, tengah-tengah Itu masalahnya kan Betul tak? Buat tak, buat baik pun buat baik pun uh, kena seso berseul... dekat tak pasal buat banyak-banyak kan sikit dah tak okay dah dah sikit dah. lah Tapi lah. lah. kalau ada yang dengan sekali apa janganlah jangan maksudnya jangan buat jahat. Nasib Nanti kita kena faham kalau pada kali a okey sesekali tak boleh uh, buat. Just okay ni. Tapi kalau bila hang rasa tu saja kita perlu taubat kan. Maka kita buat lagi. Taubat buat lagi. Jadi orang hmm. kerja pula. Dia buat tak perkatan doa yang baru kata taubat tambah So akhirnya apa dia? Janganlah tambah taubat tambah tak boleh. So kita tak ada taubatlah. Baik. Okay. So, akhirnya, dia apa ni yang dia buat? Ah, ni okay. perbandingan. <tolak> Orangalah -orang, kalau buat benda baik dia buat selalu-selalu. Kalau buat benda jahat pun dia buat selalu-selalu. Contohnya kalau ni, kalau dia ular, dia belum buat dia faham Kalau dia buat benda baik dia buat kepada <tolak> <-apa>, Kalau dia buat <tolak> <-apa, dia> benda <tolak> <tolak> yang tak baik dia buat kepada padre. yang tak baik, satu kalau dia tak baik dia lagi jauh dia daripada kita baik daripada dia. Ya, Kalau benda yang tak baik dia buat dengan lebih tak baik kita buat. Kita dah duduk di yang Betul yang baik dia buat Kita masih kenaipak dah Kita jauh lebih dekat lagi Jadi dia memang lebih Sebab tu contoh lah Kita dah bergantung Kita dah jadi Dia bekas Kita dah dengan rakan tadi Kawan dia doa Kawan dia tu dia langgut sikit Kita duduklah Lepas tu dengan rambut wajah macam ni Rambut wajah Rambut wajah sebenarnya sebenarnya Tahu tak? Rambut wajah Sampai sini sungau Sampai sini juga sungau Ya? wala lagi contoh tak ada benda panjang sampai sampai ke baru. Kadang-kadang sampai ke dia. Ada? Betul. Dia dah dia pelabuh kan. Kadang-kadang dia jadi macam cerita-cerita Jesus tu pun adalah jenis ni tu. Taruh halang kan. Itu ada satu senang. kalau letak pun senang juga. Kalau pendek pun senang juga. Bukan saja taruh benda panjang balik tak tak. Kalau pendek benda je tak juga. Menasuk perkara. Okey, baik. Sekarang jenis itu, lah boleh rajah. Dan dia. Jadi seorang muda ni yang lahir kat tanah dia orang Thailand. tapi lain tak lain.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 Imam masih enoki <laughs> Ya, betul kan Kita tak terima manjir Ok, nak berjaya-jaya Ok, dia, dia, dia, dia, dia tak ada Betul tak Orang tu berguna Orang kapa kan uh. Dia suka lah Bagi segera kan ya. Tapi kalau kat hari Imam tu kita tak dapat Dia satu benda Yang nak menjatuhkan bawah dia okay? So, kita boleh faham Dia buat macam mana Saya bukan nak kata Jatuh enok atau tak enok Tapi nak memahami masyarakat Bila kita faham Apa yang dia buat Bukan biologi dia takut itu ha. Jadi kita uh, tak kita tak kisah masalah kau. Ah. Ha? Sosiologi tau kan. Oh, ha, sosiologi kan, itu salah satu. Kalau kita faham dulu, senang kita nak faham apa yang berlaku kat dia, senang kita nak faham apa yang berlaku kat sini. Jadi bila kita kena dengar bahasanya. Kan ada apa? Jadi dia dia tanpa bari kan, bila, dia orang bari, kan. Uh, dia akan menyalahkan dia tu orang yang silap step masuk orang tu lah dia okay. dengan bilangan 38 yang ada pada dia juga iaitu ilmu dia agak kurang. sikit Selalu okay. dia mesti semak ayat al-Quran ni bagi orang dalam negeri pun di maklum Allah. Qul la ilaha illa hu, siapa yang tak berhukum? dia ragu yang Allah suruhkan, maka dia adalah orang kafir. Pemerintah kita ni, pemerintah kita dia tak hukum orang untuk Allah. Maka dia jatuh kafir. Bila dia jatuh kafir, apa kita nak buat? Kita kena alihkan dia. Ganti dengan yang baru. Ya. Okay. Dan dengan cara apa? Dengan cara macam mana pun? Cara terbaik kan? Kalau dia terbaik, cara baik. Tak ada jawatan baik, terbongkanlah dia. Itu jaksatnya orang baru. Itu yang dia buat dia. Kita nak cerita sikit kat sini. Itu penting yang kita kembali kepada Al-Quran. Dan pada sunnah Nabi, insyaAllah, untuk memahami Islam. Syakir, Allah lalaih kumimah al-dawbah. Pakulah al-kawul khasirun, telah digunakan sebagai hujah oleh Ibn Abbas. Dan Ali dan Balik, dan Ali dan Al-Fatihah, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kumpulan kawarij dan khawale cakap Ali kafiah. Ali kafiah. Dia dia kata kalau pemerintah kalau kanak-kanak mukil ada tak tak boleh cakap. Ani ya kubillah wa kafiah. Boleh gitu. Pergi ke bila dia bayar? Abu Bakar kafiah tak ada duit tak Umar selalu bayar tak. Uthman lagi ani pun tak boleh juga asyik kita dah bayar dah orang nampak dia cukup nampak kan. Nanti boleh kat dalam juga. Jadi tiba-tiba awak boleh kata ya ani kafah Kerana dia telah dukung dengan apa yang tak diturunkan oleh Allah. Itu bukan ayat ni Jadi benda ni punya yang lama so, kita dah tahu Kita dah ada yang jarang, Kita dah dapat tahu dah Ujang ni hujan yang lama Tapi dia terbangun Semua sehari Dan kita dapat jawapannya Mbak Abbas katanya Kufur di sini adalah Kufur Dua dan kufin Satu bentuk Kufur Kekupuran Tetapi yang tidak Menyebabkan Itu adalah Islam Aku pula Misal dia Aku paham tak Kufur Dan boleh kufur Tapi bukan khabir okay. Terus-usah Dalam satu hari Siapa kelulus ni ikut suport, wah kita diukur mencari orang Islam, adalah lah kasih, memerangi orang Islam, ada lah tewon. Okay, memerangi orang Islam, ukur langsungnya pelan Islam, jangkaannya pelan Islam, okay? Yang paling tidak kerana dalam sebuah al fajr, okay? Wah, wah, tak istajah dengan buku ini, tidak tahu. Kalau ada dua kumpulan, dicangkiri orang yang beriman. Memerangi dan tentu sama lain So Allah kisah kata bahawa orang yang pulang Mereka kita terliman Faham tak? Tapi dalam hadir kata Perang orang Islam Mereka adalah Katir So dikumpulkan yeah, kumpulkan itu Itu yang dibuat oleh para sahabat Memahmi daripada Sunnah Nabi alaihi wasallam. Mereka kata Mereka faham Kufur di sini adalah kufur yang kufur Tapi di sini adalah maksyat okay? Kufur di sini kufur Iaitu maksyat Yang tidak merubahkan seseorang itu Daripada Islam Sebagai seorang suami Kita kadang-kadang kita uh, Sebagai seorang ayah Kadang-kadang kita semua anak kita Kita tidak mencariah anak kita okay? Tak ada dengan susah tak. Sebagai seorang abang Kadang-kadang kita tidak mencariah Mendidik adik kita itu dengan cara yang betul okay? Kita tidak mendidik dengan cara yang betul Adakah itu menggunakan hukum Allah Jawapannya kita tidak menggunakan hukum Allah Kita Okay. Adakah kita boleh jatuh kaka Selama-selama Tak Kenapa Kerana kita makin merasakan Hukum Allah yang terbaik Cuma Kita tak gula Kadang-kadang okay. Bukan jalan untuk tak dasar dak baik Maksudnya kita percaya Allah lah yang terbaik Allah lah Tuhan yang terbaik Lain dari semua Tuhan Tuhan yang terbaik Pasukan ni tak betul Tuhan tapi tak betul okay. Allah terbaik Tetapi kita tak hormat Allah Macam ha, mana Allah khali taala kita tak? Okey. Adakah ke kita kafir? Tak kan? Yeah. Cuma Semua kita pada taraf satu punca yang sama. Kita nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tak Nabi Muhammad? Cinta. Tapi tak ikut Nabi Muhammad. Betul. Bila tak ikut, tak ikutlah hukum Allah. Sampai kan kita. Tak kan? Kalau kita ada cinta pada Nabi Muhammad, cuba kita silap daripada hukum Allah. Ya. Yes. So itulah jawapan dekat tadi. Uh, ayat itu sesuatu ayat itu, jangan terus dibaca dan difahami tetapi dibaca, ah uh, difahami dengan kefahaman siapa? Rasulullah. Kefahaman siapa? Uh, anak didik Rasulullah. Ya. Yes. Kalau kita nak belajar ni ada seorang profesor. Dia ada anak didik. Okey jangan dah pakah sikitlah. Dengan anak didik yang baru, uh, fresh freshy lagi. Ustaz tahu tak? Ustaz ingat jawatan kan? Tapi kalau rambut tak pula dengan kita nak ikut yang yang fresh fresh dia kan. Kita nak ikut yang lama-lama fresh fresh eh ni. Allahuakbar. Yang maksud pun dalam ni buat di kategori bumi ni. Ini dia dah. Ah kalau Arab Saudi yang menjadikan punda pun dikategorikan sebagai negara fasik oleh teroris. Jadi bagaimanakah negara Islam ikut hadis? Saya sini. Kalau Arab Saudi di tudus, uh, yang menjadikan kudus, turut dijadikan negara kafir oleh teroris. Jadi, bas, a, da, da, dalam konsep negara Islam, apa sebenarnya negara Islam? Itu adis. Bagi saya lebih jauh dari awak. Saya tak tahu soalan. <laughs> ya, saya, saya ah, nak. Ah, apa ciri negara Islam? Kekal. Adik, adik, adik. Kalau so, nak soalan-jawab, -soalan, pandang kita baca soalan-jawab Tunggu saya, tapi kalau tak soalan yang jelas ya. Apakah ciri-ciri negara Islam? ciri, -ciri negara Islam, okay. Banyak ciri -ciri negara Banyak ciri-ciri negara Ada ciri-ciri negara Islam yang Nisari Kan kita ibu nisari, bapak nisari Bapak nisari, ada? Kan? Ada kata-kata okay. Ada tak bapak yang tak bapak nisari? Bapak lagi Masih bapak lagi, tapi tak bapak nisari kan? Ada tak apa, -apa yang masyarakat ada tak? Ya, ya. ha, ibu yang ditari ada Ibu yang okeylah kan Misalkan saya, kalau kalau misalnya tu lagi tipus Dia kan? ni 50% Okey masih seorang ibu lagi kan? Tapi seorang ibu yang per, 50% je terakhir Ibuan kan daripada dia Adakah dia masih ibu? Ya dia masih ibu okay? Ini masih ibu kan Itu juga Saya, saya sebutkan tu Nak pandangkan dengan negara Islam pula Negara Islam bergantung kepada apa? Maka Islam yang ada pada masyarakat dalam jiwa setiap masyarakat. Jadi okay. mula Islam apa? Uh, di apa? Di unsur sikap, tuhafna kata aqidah. Katakan apa? Sokongnya, salah satu sokong. Jadi apa? Jadikan Islam dalam diri kamu dulu, barulah mungkin Islam akan terbentuk di atas mukmin. Jadi, okay. mulakan dengan diri, kita. kalau semua dari Islam. Walaupun negara yang namanya Negara yang tidak islam Siapa nak ikut islam? Islam lah Kita tak kisah Negara itu negara islam Tapi ta islam tak boleh Tak boleh Bagaimana? Bagaimana? Nasi tak boleh Negara islam Walaupun negara itu islam Kan tanda uh, tu lah Bulan satir kan dia jentang Ataupun Bagi bulan puluh no. okay. hari <laughs> Tak boleh Tak boleh Adakah, adakah itu menggambarkan okay, so kita nak cerita bahawa kalau dalam sesuatu, uh, kalau ada satu masyarakat uh, itu uh, Islam dalam dalam mereka adalah Islam yang yang tinggi, maksud negara itu adalah negara yang tinggi, okay, diisyahkan. Kalau kalau lagi diisyahkan, maksud negara negara yang tinggi, negara Islam yang yang yang berikat. Tapi kalau tidak diisyahkan, yang memegang uh, pemerintah adalah orang kafir, dia adalah negara kafir, tetapi ada orang Islam. Macam mereka negara kafir. Tetapi ramai orang Islam Berita yang mengandungkan kata Tetapi ramai orang Islam Dan banyak etika Islam yang ada kepada dia Tapi terhadapkan negara Islam yang lain Negara Islam kan? Tetapi apa? Tetapi etika Islam dah tak ada Tetap ada Islam Tetap ada untuk bapa Tapi bapa yang apa? Bapa yang jahat Bapa yang jahat Mak pun yang tak ada Tak ada kasi sayang Masa itu orang itu Allah Ini dah Ini dah kita pada hari ini moga anda semua mendapat manfaat apa yang diberikan oleh Ustaz dan Haji ni ini tanpa melengahkan ni saya alhamdulillah dengan selawat Allah ni subhana Allah wabihamdika segala daya tak takdir kecuali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh